أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا اِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ذي سورة نون دي سورة, سورة العصر دې سورته سورۃ العصر دي دی و جنہ وای وجد اسم د دې سورۃ باول آیت مبارک ک ذکر دے دی نو دی و جنہ د العصر وای سورۃ العصر پترتیبی مصحفی کی ایک سو تین نمبر دے پستا سورت التکاثرنا پترتیبی نزولی کی دیار لسم نمبر سورت دے اور ناظر شوئے دے پستا سورت الانشراحنا ربط او تعلق د دې سورۃ سورۃ التکاثر سرا ویو چن سرا ویو وجوه سره دے یو رب دالې د سورتی تکاثر کې غفلت انسان هغه ذکر شیو قدی صورت کی صورت العصر کی اللہ کریم ذکر کی اخراج عن الغفلت یو انسان دے چاگی په غفلت کې مبتلا دے ندا حق دے پارا نقصانی دے اللہ قدی صورت کې د غفلت ندواتو صفات بیان کری دی جو انسان خپل ځان د غفلت نه اوباسي او راشه پدی صفات وباندی عمل شروع کا چې تا نه د غفلت ماده ختم شي تاکي د تفکر او د تدبر ماده پیدا شي غفلت ته انسان ها غصې محبت ته دنیا سرا اور محبت مال او دولت سرا اللہ فرمایي چې دې سر امينه مکہ وا نو دیو جنا دا سورت الاصر دا دې سورت التکاثر سره فسي دي نو وجد تعلق اغيو دادا دویم دا چې سورت التکاثر کې الله ویلو لترونل جهنم شباقم نمبر ایت کی اللہ خا مخابهم مجرمانو ته دوزخ نو اوس په سورۃ العصر کې الله اسباب د نجات ته جهنم نه ذکر کړي چې دې جهنم نه دې نه چې ته بچ نو داغي اسباب سړي نو الله فرمایې الا الذين امنوا هغه ایمان دې وعمل الصالحات خست اعمال دي و بالحق اور بیان دا حق دی و تواصو بالصبر اور پدن با نکلق والدی جدا سرور صفات در کرالل نطاب طالب اللہ دا جہنم ننجات اور خلاصن بدر کیا بل رب دادے صورت تقاثر آخری آیتو ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم الله فرمای زبخ ما کا تاسو کوم تاسو سنا پردہ قیامت مبارک نعمتونو نعمتونو دا الله به انتها دی به حساب دی لیکن پاور تولو نعمتونو کلا اعلی نعمت امام راضی رحمهم الله ذکر کړی دی جانتے سیر القران جاغه نعمت ته الله سده آسانول د قرآن دی نو الله په سوره تکاثر کې ذکر کړی دی جسوم لا تسالون یومئذین عن النعیم الله وی زو پتاه سنا تاسو کوم په بار دس د نعمت ته قران نو ز پدې سورته ترغیب دے چه علی شعبہ دے نعمت پس راشا دے قرآن پس نو آغا بسی چه تاوان نبو بچ ایمان بد نصیب شی اور دارنگی د دا اعمال سالحو توفیق چه کم دے آغا بدرتا نصیب شی دویم یو ربط بل ذکر کرو حق دادے چه پدی صورت کی صورت العصر کی الله. ذکر کئ چې ان الانسان لفی خسرن اور قصورت تقاصور ک ذکرو چې الھا قوم متقاصر انسان چې د پغفلت کې واچول شه مال او دولت ته دو وجينا محبت ته دنیا ته وجينا نو چې څوک په محبت ته دنیا کې مپتلاش نو دیسه تاوانی او چې څوک محبت ته دنیا نه بش دین او ایماني جوړي تراغه نو دې کامیاب شو نو اوس په دې صورت کې الله بیان کوي فرق تا فائز او پميز دا فرق د خاصر چیراشه تاوانی څوک او راشه کامیاب څوک ته ځکه کله کله انسان دنیا کې د دې خبرې فیصله کوي وافی صلی السینی و یره فلان کې د خدای په یادو کې دی وای او نه د هغه عقیده د قران سنت مطابقې نه هغه د خو اعمال او توفیق ملاویږي خلا کوی فلان کې د خدای په یادو کې دی وای ولی د مال ټکور سره ډیر ده الله یې کامیاب هغه ده ک دنیا ویو کني که دور سخانو د دنیا خوشحالی ده او چې د حلال او دا او حغا پا اللہ باندې بانده او لگو پا زان او لگو نو آخرت پی جوڑ او دا, دا سمال چه دا دن خلاف لگی پا حرام او لگی اور ایمان اعمال صالحنی نو دا تشه تبایی نو الله ایراش ایو گو رئی چه تاس و تاف فرق کارشی چه کامیاب سوکتے اور تاوانی سوکتے والاسر الله فرمائے شاہد الزمان والاسر شاہد دی وخت مازی گر دل ته خبر ذکر کوم عصر زمانه تم وئی اور عصر چکم دین وخت مازی گر تم وئی مان تدی دا داد چ وال قسم دی په مازی یا قسم دی په زمانی باندي سوال دا دادې چې الله نسیوا مخلوق په نوم باندې قسم اوچتول دا صحیح ندی نو الله چې نو بیا په زمانی یا په مازی ګربانه قسم ولی او چت کړي دی یو جو جواب الله ابن کثیر ځکه کرکړي دی چې قانون عباد الله دې پارا دی دا الله بندګانو دې پارا دی الله دې پارا نه دی استغفر الله خدا دویم زما شیخ الله دې په رحمتونو نازل کی غایب وی چې قانون جوړون کې الله دې مقنن الله دې قانون الله جوړ کړ دې مخلوق ته پاره جوه خلقو زمانو نباغیر د چا پنو مخلوق پنو بقسم نو چتاوي ریشوا نو چې کلا مقنن قانون جوړې نو هغه قانون په ضد کې ناراضي د الله په خاطر دوی ما خبره دا چې زما استاد په زين کې چې قسم تصور کیږي یا چې قسم راضي نو هغه مراد نه دی کلا کلا دا قسم په زائد دریل بیانېږي یو مسله الله بیان پاقی باندی دلیل پیش کئیو دیو جنا دا دی معنی منگا کو چو والعصری شاہد زمانه زمانا اوز دا زمانا اللہ شاہد کئی پا دی مساری باندی چور دا یا شاهد دے وقت مازگر پس خبرہ ان الانسان لفی خسرین بیشک دا انسان خامخا پا تاوان کدی دی تاوان کدی او الزمانہ اللہ شاہد کلا او الزمانہ سنگ شاہد دا راشا قرآن و قرآن منگ زائب پر زائب ہوئی کنا افلم یسیرو فی اللارض قل سیرو فی اللارض چو خلقو سیرو کیپس مکام نجو مانا دعوی اقرعو القرآن وی خلقو قرآن لولی قرآن اگری دی زمانی حالات تام اغه د نوح علی السلام قوم چرغلو دهود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام زمانہ په شاهد دا چې چا د انبیاء مقابله کړی دا په غي عذابونو راغلي هغه تتوان رسیدل دي اوس پوښ شي په دې باندې زمانہ الله شاهد کړه په دې خبره چې ګورا زمانہ غوا دا چې د خده دښمن د الله د پیغمبر دشمن منکر دا توحید منکر دا قران منکر دا قیامت د تا خیر نظر رسیدره تاوانی تاوان رسیدره خ اس الله کریم چې دی مازیګر وخت دا غواک او د مازیګر د وخت شبې د انسان عمر سره ور کړا جو والسر شاهد دی وخت مازیګر دا ول شاهد دی ځکه د مازیګر دا ټیم چرې دا ډېر مختصر دی مازیګر مستیوشي هر څړې په بيړې یره ما خام کېږي ما خام کېږي نو الله وي چوینسان ستادا عمر ټول چ دي تات چوای دم رقال دم رقالا دا د رز په مقابله کې دم رځه لکه وخته مازیګر لکه څنګه چې دا مازیګرې دي ستادا عمر دم رده وليت تا دا عمر په غفلت کې تیرې دا عمر خپل د غفلت نه بچا دریم خبره چې دا ما ذکر وخت الله ولی شاهد کړي دې ولعصريم شاهد دې وخت ما ذکر وجسدا زکات په اوقات کې وخت ما ذکر دا نه نهایت قیمتي دي ډېر قیمتي دي نبي السلام په غزوه احزاب کې ب غز خنده کې مصروفو ماګر مو اخپل وقتنا ر شو, شو نبی اسلام فر معله ما الله بته هم وقبه همناههونه ان سلات وام الله د د یدو داقبنا د دا اوور نه ډ کې ځقا چې منږې د مادیګمون نه روم ماګ وقت دا ډیر اهمدي. ځکه الله قرآن کې مېری دي حافظو علالصلاوات والسلاۃ الوسطام او ای خلق پابند کې وې د منځنوم او خاص تر کې مزدما ذکر دما ذکر د مزدګر ډیر خیال کوی یو چې دا تاسو نه پاتې نشي ولی دی وجداه حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي ان هر انسان اعمال لیکل کېږي او یو طرف تا فرشتہ نیک اعمال لکې غس طرف تا بد اعمال لکې او دا فرشته زیو رازي نو د دې د بدلي دوه هغه د مازیګر وختې نو چې کله دا فرشته لاړ شي الله اور توی تا سوچ نو زما بنده سوکول نو الله ته خپت د چې بنده سکول الله چې دا تپوس کې دیر پارا چې دا فرشته پا دی انسان گوا کئی نو دا فرشتی وی آتیناهم وهم یسلون ترقناهم وهم یسلون اللہ چه منگ راتلو پا او چه منگ لادون هم مستو لادو نو داستا پا دیموز دا فرشتی گوا کی گیا چا غیر راتون کی راشي مستو او دا چه کمراغ دی دا چې زید نو دوی ترقناهم وهم يصلون الله چراتون مستولاډو او دوی چې جی نو دوی الله مون چې دونه مستولاډو ول اسر شاهد وخت مازیګر زکات اوقات کی دا ډیر دې دا وخت مازیګر چې دې دا ډیر قیمتي دې ډیر قیمتي دې ولي اشاره دا تاجر دے مسافر دے دکاندار دے نو دغه ټوله دکانو کې کنا نمازګر کده حساب کوي چې رسول پوسو دا را او د سور پوسو دا می خرڅ کړه حساب کوي نو څهار کله دې حساب کوي نو چې دې حساب کوي نو څهار کله دې حساب کوي نو الله وای چې انسان وګور را دې ما ذکر وختم ما ذکر وخت وګورہ چې دا وخت د حساب دی نو د قصی یواز را روانه دی حساب چا هیتا روز د قیامت وی لیکيږي ا دا قیامت روز ده ها یو شړې دتا نوې چې حساب چې کم نو دا صرف په قیامت پرز باندې کیږي نا نا قلا قلا خپل ځان سره ميساب کوام لکه حديث مبارک دي نبي عليه الصلاه والسلام فرمای موتوا قبل ان تموتوم مرشئ تاسو مخکې د دې نه چې پتا وس تاسو مخکې د دې نه چې پتا وس باندې مرګ راشي نو اوس داسنګ کې د شي چې مرګ نه مخکې مان دادا چې صرف دا موایي جره مونږ به مرو بیا به صاحب کیږی پدې ژوند کې هم زانسری صاحب کوی او چې کله ما ختن و د که کنه کټ کې نو دای صاحب کوم چې سار نو اخلو سپوري سمرا اعمال ما نخوشل سمرا ما نبدوشل چې خدر نه اوشل نو دعیدا قبولیت دعاګانې کوام او چې بد در نه شې وې دې نو دعې دا وغواړم پریګیدم اپریګید بیا والعصر شاهد دي وخت ماځي ګر ان الانسان لفي خسرين يقینا دا انسان خامخ پتاوان کده او یو مفسر معنی کوي لفي خسرين لفي خطر عظيم دي خامخ په خطر غټی کده لوی خطر ده زما شیخ الله دې پر رحمتونو نازل کیم وي بیچ والعصر ان للانسانه لفي خسرن چې دا انسان پتاوان کې دي او دا څنګه تاوان دی چې دې چرتم نه پاکو سپلوي نه پر سر ټوپي نه قميصو نه پر توګه او چې دنیا نه دې نزا سراخ کې متي سپني کپڑے د کفن یوسی لي دا خو په تاوان نه ده دا خو په دې اوکرا فرمایل به چې نا دیت دیش تاوان کی ولی وې دې چرته او دیو د ګناونو نه پاک او ست دنیا نه روان دی نو د ګناونو پړندو نه ځر یوسل وزانه د ګناب وجو نه واچولم مایک سینه بل مایک راټ خپ خپ کوي دلته نه پروت دی ان الانسان فی خسر یقین الانسان خامخا پتاوان کدم خا ال الله نامنو سواده کسانوونه نا چې چایمان لا وړی دی ګوری اوس پهدي کې الله سلور ممسائل چې کررکیم دوه د پاار د اصلاح هم افه او دو چې دی د پار د اصلاح دغیر دا دوسیزونه داسې دي چې هغې سره حپل د ځان اصلاح اوقامم او چې کل ستا اصللا او شوام نو بیا د بل اصلاح شروع کام با اسلا دا اصلاح د غیر شروع کا غاصدی الا الذين امنوا شواذا کسانو نام چې چا ایمان راوړ دي د الله توحید واعمل الصالحات اور عمل کړ دي په طریقې د پیغمبر صالح عمل ستوي ما صوره الشرع وحسنه ازب زاوی قص عمل صالح هغه دي په طریقې د پیغمبر ويم الله او دا رنگی اغیطا پیغمبر خستا ویلیم او دا عمل صالح اغا دے چه سلور سی جنابکی مرکب بی اول علم نیاد اخلاص و مداومت بوشو کنا چه تنیو نیک عمل کیم چه نیک عمل تکیم چه نیک عمل کیم اغا همیشا دا نتیور اس کې او بل ارزنا او چې کينو خالص الله رضا دې پاره نه کې مخلوق ته مخلوق ته خوده دې پاره دې دې پاره ني چرہ مخلوق غريم هو شو کرا الا الذين امنوا سوا داخل كنا چې مان را وړ دې او عامل الصالحات اور عمل کي په طريقې دا پیغمبر صل الله عليه وسلم وتواصو او کلک بیان کئ دا حق وتواصو بالحق تي. او کلک بیان کی. او کلک بیان کئ وتواصو بالصبر او کلک و دې پدین سرا پدین باند او دارنګ کلک بیان کئ نکو را دو شل صلی پارا دو صفات شل لپار د تکمیل د انسان جو انسان اول جان کامل کا, کا په ایمان دویم چې ده جان کامل کا, کا په عمل صالح سلام چا خپل ځان د مکمل کو په دې اکتفا مکو او تواصو بالحق او تواصو بالصبر ذات تکمیل د غیرو کا تکمیل د دای ایمان او د عمل صالح نور بیان کا او درنګې مشکلات راضی او تواصو بالحق کلاک <تصح> بیان کوا لوجد مصائبنا بیان د حق مپریګدا کتا تا زيتونه ملاویگی وتواسو بالصابر بطی باندیت صبر کوام ریشو جی وتواسو بالحق یرغب القرآن ترغیب ور کوا خلق اولاد قرآن طرف تا ترغیب ور کوا خلق اولاد الله د توحید طرف تا وای خلق راشد الله کتاب قران از دکې او خلق راشد الله د توحید مسله از دکې نو دی صورت سورته هغه سلور سيزونه الله بیان کړل چې پاګې سرا تکمیل د انسان پاګې سرا تکمیل د غیر رازي هغه سلور امور بیان شل چې هغه انسان ته نجات ملاويږي د جهنم نام ٹھیک شو په صورت سورته هغه سلور خبره بیان شوه ځګه سره انسان اخراج کیږي د غفلتنا غفلتنا چې کوم دی هغه پر اوزیوم اس ګورا وتواسو بالحق وتواسو بالصبر بیان کې دې په حق باندې کلق بیان کې دې د حق وتواسو بالصبر او دارنګې دې کلقوال وی په دین سلام پوښې په دین باندې کلکيم دا صبر څه ده دا صبر خپل درجات دي يود صبر عل التاعات يود صبر عل التاعات يو صبر انل معصيه الصبر على الطاعات الصبر على البلاء الصبر عن المعاصي اې دا الله پتا په دار اکليم ته دا خوده تابیداری در نه نش... پات او جکل دربانې مسايب رازي جو الله ترجو کې شکوین کې د الله نام او دارنګي صبران الماسي ځان دې کړه پخو کارونه باندې ګنا طرف ته نزیه ندی تک لکواله ويو نو دې صورت کې صورت العصر کې ها سرور سونه بیان شل چې انسان دا تاوان نه پې بچ کیږي او انسان ته چې کمندې फायदा اور خیر پر رسیږي بلدا د وتواصو بالصابر ګورہ چکلات ایمان حاصل کی او ته چره اعمال صالحہ کی او دارنګ کلک بیان کی وتواصو بالصابر او دارنګ یکلک والده دین سرستا په دین باندې تکلا کی نو او اوس بسیو چې کم عمل تکې په طریقې دا پیغمبر دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف عمل اونکی والے چې تا عمل کې هغه عمل صالح دي هغه عمل معتبر دي چاغه په طریقې پیغمبر علی السلام یو خبر را نپاتې شو په ابتدا کې الله دې په درشې رحمتونو نازل کړي هغه چې وکاله د آخري صدې قران ویلا د سورت الزهانا سورت القوسر پورې هر سورت کې مشرفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغا بذکر کول یعنی هر صورت کی دری مشرفی ببیان ادلی او دا صورت العاصر پا دی کی مشرفات پیغمبر اغا دری ذکر دی اول مشرفا آمنو دیم مشرفا و عمل صالحات ٹک شکرنا او دیم مشرفا و تواصو بالحق سمانا اللہ و ازما پیغمبر ما است ما امت عزت من کا په صفات صفات سره ملقب میکه عامن سرا الله استه امت ما موصوف کو په ایمان سره چې دا لقب دین مخه چاته نو ملاوشوي دویم عامل صالحات استه امت ما داغه مدحو کړل په صالح سره او صالح ستوی خطا انستا امت کی خلق حق دیچ ایمان قبول کم او دارنگی و تواصو بالحق او استا امت ما موصوف کم پس سرا چې دعوت پا غیر تام نور بچره دا دین رسی او نورتا با قرآن و سنت رسی وَاِلُ لِكُلِّ هُمَزًا خَجِب سورتِ هُمَز وجد اسم پاول آیت کے ذکر دا سورۃ الهمز دے تدید پاره وئی چاول ایت کی دی وئی للکلہما زام و ترتیب بھی مصحف کی 104 نمبر دے بس تہ سورۃ العصر نام و ترتیب کی 32 نمبر دے او نازل شوی دے پس تہ سورۃ ربت د دې صورت ما قبل صورت العصر سلام هر کلات په صورتي عصر کې ترغيب بیان شو اعمال صالحو تا جوي خلق راشي اعمال صالحو کوي اس په دې صورت کې الله عزور ذکر کوي زجر بيان نه هغه اعمال بد باندي هغه اعمال چې بد دي د بعد خلق بد اعمال ذکر کوي نو سمهانه صورت العصر کیم خ اعمال د خو خلکو په دې سورته کې بد اعمال د بد دو خلکو معلومه شوه چې سړې بدګین په بد اعمالو سړې خکیګین په خو اعمالو دښوا رب سده چې سورته العصر کې اوصاف حمیده بیان شل او په دې سورته کې اوصاف زمیمه بیانه کی مانه شوه وای خلکو ځان کې خوشفت نو اچوي او دا بدو صفتو نو نازان بچ کئیم اوس اغا خصفتو نو کم یو دی آمنو خصفت عامل الصالحات خصفت تواصو بالحق خصفت و تواصو بالصبر اغا بد صفتو نسدی نو پا دی صورت کلا بیانی چا اغا هو مزا اغا لو مزام اغا صدی پشی پناد چاعی بونویل اور مخامق تانونا کول مخامق اعتراضونا کول تان کول بدردویل ٹھیک شکنہ دی صورت کی اللہ بیانی اوصاف حسنا اور اوصاف زمیمہ پا دی صورت کی اللہ بد صفتونا بیانی او پا دی صرا تسلیدار د مومن زکا کلچ مسلمان تا مومن تا سا تقلیف ملاوی گی دے پی خفا کی الله و مخفقهږي گا تاسو سره د دین په وجا اسوک دشمني کوي الله و یې زبوله سزا ورکم ویل للکلهم عذاب ویلن خیردا او سوال دا دې خیره خو هغه سوقي جګه کمزوري نو الله خو کمزور نه نو الله ویلن ولی وی الله الله زما شیخ الله د لا قبر د رحمتونو نه ډک لاندا جمله دا غو کو قر او تو کډی را کیمتې دا وی بی اللہ وی چو الله چوی وی ولن خیرخوا غاسو کوي چې کمزوري الله کمزوره نه دی ویل د دې پاروي الله وی مؤمنانو کافرانو تخیریکول شی الله کافر تخیریکول شی ځکه الله کافر تخیریکړه کړي دا چې ویلن هلاکت شي تبادشي صبره حدیث کے راوی نبی علیہ السلام فرمائے ویلن ویل دا ہ نم دے دا, کن دا کندی جہنم دوزخ کې دا یستغیث منه پناه غاړي د دې کندین جانم کل یومن صبین مرام روزانا او یا سلام الله دومره ناکارہ کنددا چې جهنم اور دوزخ دې روزانا او یا زلته او انسانات تتیزان نبچکی تاغبت خيونہ نپریگی دی تاغبت کارونا بد خبره نپریگی دی او دا قندینات نریگی یاه ویل دنم دی اسم الوادی فی جهنم ها قندا چپ جانم کدا یا چر ویل خیردا الله وی هلاکت تبايدا لکلهم مزام لپاردا هر لیکو لی کلی لپاره دا ټورو لپاره دا ټول چې څوک هو مزه سمانا هر هغه څوک چې پشي پنا بدوي او پشي پنا بدویرو تا غیبت وای لو مزه چې مخه مخ بدوي تان کئ اعتراض کئ کلا کلا ته چاته وای چاله غیبت موکو کنا غیبت حرام دی ویمړاوې وی دا خو زیات قوام چې دا پکښته دې کنا نو چې دا چې پکښته دې او پشي پناواي دې تی غیبت وې کنا او چې پکې نی او تی وای نو دې تا کوتو مات وې کنا او ته خبري نبي عليه السلام فرمای غیبت چ دې نو دا دې سختې الغیبت اشد من الزنا دا غینوم ناکار دې سوال دا دې چ ولیناکار دې زکات چ بدکار چ بدکاری کئ هرې تاهې ګونه وای او غیبت کوونکې چې غیبت کوي نو دوی تو ګناه نو وای وشې کنه الله مشرک مشرک چې دې دې کافر کیږي وای ځکه نظر د غیر الله دا حرام دې نظر د غیر الله حرام دې کړه نو دې چې په حرام باندې بسم الله وای او راغ حلال غني نو دې کافر کیږي پښ بده خبر وای لكل هم مذا خلاکتی تبایی دام لپار دا هر آقا کس چاگه پشی پنا بدوئیم لومزا مخام اخ بدوئیم اور اکثر دا بیماری پا باطل پرستو خلقو کیویم او د چا خلاف د حق پرستو خلاف زنا با کئی خلق داگی با نه نکئی خلق پا جواری کئی داگی با نه نکئی خلق پا گناونا معصویت کی مبتلای اغپسی با د دکار نیم او ده د هغه با بهر وخت د حق پرستو خلاف چلی گی او اور کله وې قران عذاب قبر نه مني کله وې قران کې تحریف کړي او کله وې عذاب قبر نه او کله وې حیات نه مني الله الی کا تحریف کول اسان که کده قران په صحیح طریقه بیانول اسان دي د قران حق ادا کول د قران تفسیر پېش کول د قرآن مقصد مراد په اسکول دا مشکل دي تحریف خو ګناه دي اسان دی دا سیدا کنه وګوره الله دې درشې او بخي الله دې په رحمتونو نازل کړي ټول راز بچنې د الله قران به بی بیانو او چې سمره ټیم به درس کو نو دین ازیات په مطالعه کې وخت صرف کو ټول دنیا بودوا. بو دوا هغه به وې خو څوک ونو چور سره خبره کولی نو تفسیرو نو ور سره خبره کولی په خبره پوه نه شوي یعنی دا څه ټیم چې خلک وو دو ملما بنو ملګری بنو نو بس یاو تفسیرو یاو حدیثو اور اتا تا او اتا ته ګنټه مطالبه وا او چرابه درس به کې نه واست نو چې کله وو داس ختم شو نو داس به تا محسوس کړي چې لا مشورو کړی نو ولی دا نشو د قرآن دا خونو د قرآن نو ټول عمر قرآن بیانو او خلق و چابوی حیات نمانی او چابوی عداب قبر نمانی او چابوی قرآن کې تحریف کی علی کچه سوک تحریف کی اگا دمرا زان کڑایی او دا دے د دا قرآن کوشی شی کوش حق آداشی خلق و تو رسی علماء و تو رسی طلباء و تو رسی نو چا خوب ویلی نشو چې قرآن ما بیانو قران بیانول خندی زګه کدا نو وینم مخینی خبرتوی کنه چې ولی قران د خودی کتاب دی بیانول کې دی نو نبی به حیات نه مني نبی به ته عذاب قبر نه مني الله ویل لکلهم عذاب دا سه خلق چې حق پرستو باندي بونه لګایم او د هغه په لار کې روقا او ټونه پیدا کړي او هغه لا بدنامي او هغه شی جرم پکې دا غي زه جهنم دم ځکه دا د دشمني د توحید او د ایمان په وجې سره ده زه په وجې سره نه دا ګورم ویل للکولو مزام هلاکت لی پار دهار حواکص او مزات پشپنا بدوی لو مزاتن مخا مخبدوین الزی جمع مالن دا کشته چ جمع کوي مالن مالونا وعددو پشمارش مارخیدیم ها جی شمار شمار دلای دلای بنډل بنډلی خې دې ولی یاسبو انمالو اخلدا ګومان کې دې په دې خبره چې مال دته به هميشه ولري د لارم بس وي مړس سي غم کې پېسر اسه خډېره دا الیکا هر کار په پیسې نکیږي ګورې کلام ګورې صورت ته ها کې مونږه دا خبره ذکر کړیوه جو سورت تو آ کې مونږه مریم کې مونږه ویلوم دا کلمه چې دا په قران کې 33 ځله راغلي دا اول چې دی په سورت مریم کې راغلي دا هغه نامخدہ نه د ذکر او دا اوس دلته کې آخري راغه دی نه پس الله کریمه ناراضه او کله دا الله حق ذکر کیږي کله چې دا الله رضوی ذکر کیږي کلا ما سب قصر لگاو بیا رد یاده سمانا یا سب ان مالو اخلدہ گومان کیدا انسان چې مال بدلرا همیشو او ساتي کلا چرینا چرینا مال تا نشي ساتلې او کلا حقا ما با سرا کلا یقینا لينبزن فی الحطام خامخ اے بہت اما کی ہتاما مان دا دیر ما تو ان کے ها دیر ما تو ان کے دے سمان اللہ اور د جان تا جلدل بل ول کی تس تس تس ما شپی بندو نا داد دل بشی دے پر اور د جہنم کی و ما درا کمل ہتاما او تے چا خبر کری چس دے دا ہتاما گورا قران کے چلتا چ ما ادرا کرا زی نجوابه ذکر أو او چه چل و ما يدري كر رازي جواب نيشت ده و کو ما يدري كا لعل الساعه تكون قريبا القارعه تم القارعه وما ادراك ما القارعه وم في ليله القدر وما أدراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر وما او ترچا خبر کړې چې صدا هوټه ما نار الله وای اور د الله دی اور د الله یو ستا اور دی یو اور د الله حدیث کې رازي نبی رسول الله فرمایي پوره جهان کې پوره دنیا کې چې څومره اور دی دا اور یو ځای کې جمع کړي نو دا هغه او میسا اور د جهنم دی الله او ترہی سے التدی دا غیر اویا مې سپو پوره دنیا کې دا چې یو ډرم د تیلو تاورل کې نو سمره نقصان دلکایو او څنګه د غیر روبیو خلق ته نه تختی وایي خلقو مکا وای حق پرستو خلاف په حق پرستو باندې تان ملګوي حق پرستو باندې حق پرستو په شپ پناغي بتونه مکا وای او یریږي دا اورنا نار الله چې اور د الله دې الْمُقَدَّى بَلْ كَڑَشِوے الَّتِي غَاوُر دِ تَتْوَلیو عَلَ الْأَفْئِدَام مشورہ مانا تَتْوَلیو چې خیجیبا تَتْوَلیو رَسی تَتْوَلیو رَسی بدا اور تَتْوَلیو چاپی رَبشی اَحتو کیدا اور عَلَ الْأَفْئِدَام پُزړ باندي سوال دادے پورته د دا سرمان پورته د غواخم حاجی او زڑه ده دن نام الله ایتت تولیعو علا الاف ادام دا اور چه ده دا بو خیجیم دا بور سیگی دا بچاپ رشی پر بانده ولی زکا دکینی دا محل دازړه زڑه دیم دا تا چه غیبت کو دا تا چه تانو نلگول زکا چه ستا چ چه دا دکینی نا حسد نا ڈکوم ستا زڑه کی کی نوا ستا زڑه کی حسدو اللہوی دا اور دا جانم ستازلتا برسوما تا دیزرنا خبری و باسلی تا غا حق پرس خفاکول اللہوی دقا زربز تالس و زومام دیم علی الافعی دا ولیوی زکا دا گنداقی دیم محل چ دینو دازل دیم اللہوی تماسر شرکی تماسر شرکان جوڑیم تا زمان دا پیغمبر سنت خلاف کې آمال کې د پیغمبر خلاف طریقیم وعلى الافئده استاذ در په اوسوزم په اور د جهنم انها علیہم مؤصدا یقینا دا اور نار الله انها نار الله دا اور د الله چ دي علیہم پته ی باندي الله دا نات دی بکته ی اور پورتا اور بکته ی دی په لپاسام اور وسی ګورا کلقلا درجو دی پوښی کړه نو اغا سر دا دشکی باندی اور پروتی و دی اغا شدت او دمرا سخوال دمرا طاقت نی دا اغا اور چه نه لاندی ندیم نو سمانا علیهم مؤسدہ لمبو باندی بودی پورت پراتی فی عمد او دا اور د الله چه دی دا اور دا جانم چه دی عمد ممدد دا داو پوک دوک دوستنو کی بلیگیم سمانه شو الیکای استاد دنیا د اور لمبی دی یو چکم دی د الله دا, دا جهنم د اور لمبی دی اگبدا سیلا کو دی یو دی استنیم وش کنا لکه دل ته تناسی دا فرشتہ تا ټول مکمل دمر نخ کاری لیکن ستندہ چدا تا مکمل احکاری دازي اوچتی اوچتی یو دی یو دی لمبی بائیں ګوراجی دی صورت کی مشرفات ها قدري اولا أولا لَيُنْ بَزَنَّا فِي الْحُطَمَةِ اللَّاوِي زماع پیغمبر ستا دشمن بززلِلَكَم اللَّا دا دشمن ظِلَّت دا چکم دے کامیابی دام اللَّاوِي لَيُنْ بَزَنَّا فِي الْحُطَمَةِ ستا دشمن بزلِلَكَم او بي غرزو معورتا او دیم مشرفا اللَّاوِي تَتْتُولِو عَلَ الْأَفْئِدَا دے دي بچ د لبزو سزو مام زکا چه دک دیر کی ناو حسد بغز کرده او بی عمد ممدد دا باقا اور کی چه داغی اگدی اگدی لمبیدیم پایی که بدی زدیل کمام علم ترکی ففال رب و کام ددی صورت نم دی صورت الفیل او صورت الفیلو ته زکا وی چاوال آیت کی زکر دی بی الفیل مصحفی کی ایک سو پانچ نمبر دے او ترتیبي مصحف کې 105 نمبر ده او په ترتیبي نزول کې نمبر ده او نازل شوی دی په صورت القافرون نام ربتم ما سبق سرا ناشن اربت چربت واوري او پوي شوی او زړه بده خوشاله شي نو دعا وکي د ماشیخ تا الله دې په رحمتونو نازل کیم وی وی چې سورتي همسکيم سبیانشل او صافي قبيهام ناکار صفۃ نام ناکار صفۃنا بیان سل اوصاف قبیح بیان یعنی هغه کارونه چې هغه د خولي دي هغه کارونه چې قولی دي غیبت کول تان کول پوښي ته مطلبول بدرد ويل و صورتهم اسکی اوصاف قبیح اوصاف قبیح قولی ذکر سل پدی صورت کې الله ناکارا او صاف عملی زکر کئی الله پوشی پی مانسا ناکارا خلق کلا دخلی ناکارا والے کئی او کلا دلا سخفو ناکارا والے کئی او گرہ حق پرستو خلاف غیبتونا کئی او ددن مرکزونا هم رانئیم لکو گرہ براہتا لکر روان کرو بیت اللہ رانو لراتا اسمانا مقی صورت کے او صاف قبیحا او صافق بهه بد صفاتونه قولی ذکرشل په دې صورت کې الله ناکار کارونه د دې ذکر کوي سماره صرف دانجه د خپل بدواله نه پکی د دې چوس رسي کنه نو دې به اعلی هم استعمال ایو ابرهہ د یمن بادشاہ او د بیت الله شریف په شکل باندي یو کعبه جوړ کړو او خلکو ته وی چې دل تراده طوافو نه کوي یو واحد مسلمانو هغه لاړل ته کې پکې کار یو کوم زبردست او چې کار یو کو دل غسر आला چې ها د راغه او جما کعبه چې د نوغه خراب وکړه د بیت الله شریف روانول روان شو او په هاتیاں باندې سور دی او روان دی لخر ځان سره کړی دی چلته زي وي بیت الله روانو ما چې کله د راغی در لاره کې عبد المطلب ملاو شو چه ملاو شو نو در لاره که لوت مارم کو آغا عبد المطلب و خان سر دل آغای را کابو کرد چه کابوی کرن عبد المطلب و تا از ما و خان را کاب نو آغا ورتوی چه خوا زستاسو بیت اللہ و رانوم او دیاغی تا پوسنکی او راقبل دا و خانو تا پوسکی عبد المطلب ورتوی زد مالکیم زده هغه ته پوس درنه او د بیت الله مالشته هغه درنه تپوس کایه ٹھیک شو کنه او بیا وی یا رب لا ارجو لهم سواک فمنا عنهم حماک یا رب لا ارجو لهم سواک فمنا عنهم حماک زده خوانو مالک خپل دو خوانو تپوس کوم زلارشاد بیت الله مالشته هغه درنه تپوس کایه او دعا ہے اوپر سے اللہ خپل د کور حفاظت وکم زما شی الله تعالی شنا بصیرت ور هر خبر سره خبر یادېږي وی وی بعد خلک وایو هغه مشرکان زکو چاغي الله نه منو دا وګرا په بیابانونو کې چيږي و هي چې یا ربي یا ربي او توا چې خدای نه منو هغه الله منو او دا دې چې مشرکان په دیو چلاسري صدران جوړول وښیکنا یا رب لا ارجو لوم سواکا فمن نعنم حماکا نو کله کله داخلك راځي او د دن مراکز بورانې نو ګوره الله دا غي فاده څنګه وکم لم ترى كيفا لم ترى الله وي آیاته دې کتلی ګوره ترا, ترا, ترا کله رویت بصری راځي وستورګو باندې قتل اور کلا علم تر اپمانه د سراجي سوچو فکر سرا علما ذکر کوي مفسرین چې دا واقعي چوا د آد ابراحه د نبی رسول الله تو ولادت نه 55 ورځې مخکې شوی و بل قول د علماو دا دی چې دا واقعي دا عین د پیدائش ورځ د نبی رسول الله و نبی علی السلام چې په مرز پیدا شیو په دقه رزيد ابراه الله کرتبا شیو الله دا خې چې ما خپل نبی د دې مرکز ابادول اللہ پیدا کړو ته مرکز ورانه پچپن رې مخ کیشي الله وې چې ما خدا بیت الله ولاسته ابراهیم جوړ کړو او په دوا د ابراهیم محمد مصطفی را روان دي داغه دا راتلو نمخ کی مخ کی الله دشمن دا مرکز تباک نو الله دا خی چې ته زم ما د دین کار کې او د دین مرکز په آبادې نو هغه وسنګ سو قران کیو ٹھیک شو الام تر الله و غور نه دکړي نو ګور دا خبره مې سو پوره کوله دینه پارام چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای تبایده نو علم ترى ایت غور نه د کړي غور اوقام او قريش قريش چې کومو هغه د حلاقاته بره قتل يو نو علم ترى ایتا سنغوري پستورګم تاسو نو ګوري هغه غټ غټ هاتيان د وړو وړو مرغو د لاسه څنګه هي رشل هغه باندې څنګه عذاب راغې هغه هاتي بن پرتوام اغاب رہا بنا پراتوا نسکور پراتووو علم تر کایفا آیتا غورن دے کړي کیفا سنگا کڑےو سنگا فعلا کڑےو لیکس سوچ خوکا کنا کار خوشیویوو او دا کار چپکم تریکی شویو دی تریکی تا غورو یو خواد دمرا غٹا تیم او یو خواد دمرا وڑا مر غئی نو نه یاریږي د دین دشمن کډیر غټې او کار اراده د غلطه د وړوکی موحد دلاسا الله به ذلیلکیم علم ترا آیات غور نه کړي کیف څنګه کړي وفلق کړه رب کا ستار کړيو دې کې د مرغو کمال نو دا کمال د رښتاو او کڑے پچھاؤ بی اصحاب الفیل پخاوندانو دا ہاتھیانو الفیل ہاتھیانو والام اگا ہاتھیانو والا لویلوی ہاتھیانو سو کوئی یو ہاتھیو یا گھن ہاتھیانو لخکرو دا ابراہام اور الله چک دینو تباک تبام علم یجال کئی داوم اللہو یعنو گرزولی منگا کئی داوم چل دا دی گورا کې چې کلام منسوب شي مخلوق نو چل دی او کې چې کلام منسوب شي رب نو تدبیر دی علم یې جال کې داوم عین او ګرځول الله پاک چل دی دای چل کو کنه وې چلتا دی وې زو بیت الله ورانو ها بیت الله ورانو الله وې چې څوک دایرا دی کې پخپله بوران شي وګره هغه الله وران کړل رانشل تبا او برباسل قمځه کې تباشو بطن محصر بطن محصر چه منا چه مزدلف خلاصی گی چه دیخوانا زی مزدلف چه خلاصی گی منا شورو کی گی اخوانا چه رازی منا ختمی گی مزدلف شورو اور میسکی چه کم دے نو پول دے پول نو کې کے حکم امدا دے چه کل اگارڈے زی نو ڈیس پٹ کی زی زکا راځي کے رازی نبی علیہ سلام روانو هغه با علاقه باندې چې چلته کومیلوت آبادو نو چلته راسیدل نبی رسول الله عزګلید دونه او کړ منډه کړه صحابه کرام هغه هم منډه کړه سبحان الله وګوره تابعداري د صحابو ته څنګه تابعدارو د پیغمبر اوس خلا کوئی صحابو نه داشیو داشیو دایو نه وی چې حضرت ولې زغلې چې نبی اسلام مزغلې دوه صحابه مزغلې دل نبي الرسول اسلام سره مس کې ولاړو دوه رکعات کړیو او بیا ترې دوه رکعاتونو بعد دریم کې نبی الرسول مخو ګرځو بیت الله تام صحابه مو ګرځیدل دای داونه چیرته داسې چل دے علیہ خطاشو چی دی ولی نبی اسلام خطا شو یا په هیر رااله بس پیغمبرو ګرځیدو دای مو دل ٹھیک شو نو نبی الرسول فرمایل چې دیزه کې الله عذاب راغلیو او چې کم ځای کې عذاب راشي نو الته یی ساري گئی ما یعنی علتنا زرو ضرور کا گئی علتا کے نئیمہ اور علتا کے زان ممشغول ہوئی ہوشی کنا بلکہ دھا غزائی اونا چلتا زابون راشی اگین عبرت حاصل ہوئی دلتا کے حکم دادے چسوک تیریگی نو ډیر زر تیریگی بطن محصر کې دا عذاب پا دی علم یجال قیدہ اوم اینو کر زور اللہ چل فی تزلین ان پر برباد دی کے فی تذلیلن برباد برباد چل دی دتې دا, دا, دا چل الله او گردو په برباد ای کی او څنګه الله برباد کړو و ارسلام او را لګلیو الله وارسل او خوشی کړو الله را خوشی کړو اشاره دا دا مرغې په خون خون نه و راغلې دا نا چې په خون راغلې را خوشی شیو ډېر په غصہ ډېر په جلال راغلیو یو یو غټه پخلا کی بل یو پيو پنځه بل غټه پبل پنځه او الله را خوش کړو په دې لږ کار تو ایران مارغان تو ایران مارغان ابابیل گروپ گروپ ابابیل ډلې ډلې الله ګوره گروپ په پیځه نه کړه دلا یې نه جماعت جماعت دانچ یورالا لاړه او جو گٹے بیو گرزولے جو گٹے بیو گرزولے ترمیہم بستل بیو کول دی مرغو بی حجارتن پکانو منسجیل کتکانیم منسجیل ٹکریم مفسر مانکے منسجیل بیل آجر یعنی آغا خختیم او زمان شیخ دا کمالو تلاو اور کڑو د ډېر خبرونا به یو خبره جوړکړه د ډېر خبرونه یو به جوړکړه سماره منسجیل هغه کار نه چې په اور باندې پوښی پیر پکې هغه کار نه هغه خاورا چې په اور پخشم مونږ ته پیر پکې و کنه ولی کمشه چې په اور باندې پوښی داږي زخم زر نه جوړیږي پوکيرا او خوشي کړل او دا لخر تک څنګه هي راشل يرا چا کاني رال سوري پكي جوړشل فجالهم فجالهم الله او ګرځول دا خلق كعص فم مقبول پرشاخ وړل واخوم دا غوخه چې ثاوري اوخري کنا بوستي اوخريم دا سي بوستن الله جوړ کړل هیراکړل الله پاک ای برت خلکو دے پاره چې وې خلکو د الله د دین مراکز مورانه وې د الله د دین مراکز سره مخز وې چا چې د الله دین مرکز خلاف سازش کړه دی الله غي داسه تبا کړه دی لکابرحت او ګورم ابراهل اخره الله څنګه تبا کړه و اوس ګورا دی صورت کې مشرفات پیغمبر قیدا هم الله وې زمو پیغمبر ما تیزت من کریم استاد دین مرکز خلاف چې سوکرا غليو نما بربادت کړل او دارنګیم فجالوم قاسم ما کول ما هیر کړ بوسمیکر هغه خړل شو وا خو په شان ميد مې کړل ما دارنګې پغې مې ورول لیل اف قریش ګورې دی دې سورته سورته قریش وایي زکا پاولیت کی دی دیلی ایلا فی قرائش پتر تیبی ایک نمبر دی پستا صورت الفیلنا او پتر تیبی نزولی کیم انتیس نمبر دی نادل شوی دی پستا صورت تیننا اللہ کریم دا خبر ذکر کئی چوئے خلقو دنیا محبت پارا سفر کوئی د دنیا مينې دې پارا سفرې کوي او د الله دن دې پارا سفر نه کوي د الله دن دې پالم سفر وکا دن چې دنیا دې خسته شي او اخرت دې خسته شي ها لیلہ فی قریش قریشیو دا مالدارو دا تاجرانو دایو د دا یمن سفر کولی او دای دایو د شام سفر کو او دنیاز بین ها نه از بینو لک بعد خلقی چه اوڑه راشی نو کاغان تا دی رو جو ساتلو پارا او سوچ دی نو مری تا روان شي ولی دا نیاز بینا نیا دو سی دا خلچیو کنی چه پا اوڑی که جیمی که سفر کور یمن تا بتل زکا چه یمن گرمو او دارنګې پا کې به با شام تتل زکا چاگا یخو نو دی پزان دیر مینو نیاز بینا نو نو اللہ ورطوئی چه او قریشو تاسو دنیا کې مشهور یې چې دا د بیت الله خادمان دي او چې چل تم که شي کجمن تلار شي او که شام تلار شي نو خلف تاسو ډېری عزت کوي او تاسو خوشاله کیږي چې مونږه د بیت الله خادمین یو نو علوي چو قريشو زماد کو په نسبت سلام ځان او عزت من کړه دې په دنیا کې نو راشي زمای عبادت او کوي چې عزت من شي دا نکتا زمان دا شیخ تا چوئے خلقو زانم په خلقو عزت من کردیم دنیا کے چمنگ دا بیت اللہ خادمانیو نو راشی فل یابدو رب حاضل بیت راشی دا دی بیت اللہ کوي کئی چا غرب تاصلا پا آخرت کې عزت در کی دا دنیا عزت دا خوب پاتې شي او د آخرت عزت هغه دا نا پاتی کی دو والده سمانا حقا ہمیشہ دے لئلا في قريش امام سيوتي رحمهم الله ذکر کوي جدا دې لئلا في قريش دا چې دې د دې تعلق فجعلهم سرده الله فجعلهم او مګرزو دا لخردا ابراهام ريزا ريزا ولي لئلا في قريش لوجد محبت قريشو نام او دا وجدا چې بعض علما وایي چک صورتی،, صورتی فیل او صورتی قرآن قو... قو... یو صورت تے یعنی ددی پاک قلمس کے دیر زیادت مناسبت تے دو امداد دے چلی ایلا فی قریش سمانشوا اللہ وید لی ایلا فی قریش ددی مقدر دے لی ایلا فی قریش وی خلقو انظرو لی ایلا فی قریش اگری مینا د قریشو تام قریشو مین ته تاسو ګورئ سمرمهندی لا قوس یو سره یې کنا غو سیس سره ډیر مینا کوي بلوی وای د لا ملي الافی قریش الله یو ګورام حاجی پنځه زر د عبرت سره منذر د عبرت سره مینا د قریشو الافی مین د دای پچمی کی رحله الشتاء سفر یا یمنتا دا اولی شامتام نو دا خلکو خدا مو کنا چلا بړ خلکو بوله عزت کو نو فل یابودو رب ازل بیت الله یې پس عبادت خاص کړي رب ازل بیت چې مالک د دې کور دی, دی دلته کې رب مانا د مالک سرا رب ازل بیت چې مالک د دې کور دی الزی اتعموم من جو دوه ا ناممات اللهجهکررکي الله هغه اللاام هم الله چېخوراک کې ورکی د د تام من جو دلوګ نه عمل من خاوفو اور نیو تهرکی د د خوف نام دا دو ا نامماتتی که نه چې په خیرټ موړی او خطریوي نوجن بیر کې او چې آمن ډیرې په نو بیا څنګه وختیر کې الله و په خیټه م امن می اول ورکړو نه ډا قانون او ته کم زای کی شو کی موکی کی کی کرا التو غرا خلق بیاسه حاليو نری غنې سیکلی او اغې نه غټ زنجيري او ته تړلې ولي وی خلق سیکلې پټې او با زای کی سو چپلې نپريګې دي نو څا ترخ کیخي څا ځان سره جوختي خي ولي خطردا کرا ان الذی یطعمون الله خراکونه موله ورکړیو خراک موله ورکړیو ماړکړیو لوګه پنوام امن موله ورکړیو یره پنوام داغ الله لوی نعمتونه دی چا چا باندې امن وی داغ خدای لوی نعمت دی دې مړه خواوی دا نو خدای لوی نعمت دی اریت الذی یکذبو بالدين د دینه صورت نوم دی صورت, صورت الماعون ها دی تا سورت الماؤن ولیوئی او ام نمبر آیت کی ذکر دی ویمناون الماؤن ٹکشن دی وجنا دی تا سورت پا ترتیب کی ایک نمبر دی پس تا سورت قریشنا او ترتیب نزولی کی دا سورت ستار نمبر دی او نازل شوي دی پس تا سورت تکا سرنا پس سورت قریش کی اللہ چدیم مناد قریشو ذکر کرا چی دنیا سر ای منوام چې زما اوتاوی چی زماع عبادت سر ای منو قیم ٹھیک شوا اللہ وی خلقو دا اللہ دن سر ای تاسو کې تا سکے بخصیفات پیدا شی او که دنیا سره ای منو قیم سر ای ماون که واو رئی بیا و درکی دا بد پیدا شی بیا بیا بزالیمان شایی یدعو الیتیم یتیمانان لو بیا دیکی ورکوئیم ارائیت اللذیم ارائیت اللذی آیا گوریا کستا یو کذبو بی الدین چې درو جنگنی کیامت لرام گوریا گا کست چه کیامت تا نسبت لوگو کئی کیامت درو جنگنی دا تقزیب کول دا عمل خکاري الله دې موږ پر سي رحمتونو نازل کيم فرمایل چګورا يو سړې د قیامت نمنيم او زه قیامت نه انکار کئ نو موږ متب سنگ اخکاري موږ په سمالو مو نو الله دې هغه نخي بیان نه چې سوچ قیامت نه نه یریږي قیامت نمني هغه کې بدا نه نو تا ته نخ اخکاري درحال تا ته نخخاري ارایت الذی یکذب بالدين ایګوریا کاستا چې د ورځېن غنیچا مات فزالیکا داغ کسته یدو علیتیمه چې د دې دکی ور کوي یتیم لرام بث یتیم راش خوشوي نشته د اخلاصل یره دی لغونه نشته نو راغ مل معنی را روان دی یدو علیتیمه یتیم لدکی ور کوي مان دادا یتیم تاپ عزت په نظر نګوریم ولا يخزوا الا تعامل المسكين او دارنګ ترغيب نو ورکای شوق نو ورکای په خوراك ته مسكين باندې چات دام نو وي چې د مسكين سره ام دا دوکام پخپلوم نکای او چې څو ګورته یره دا مسكين دے ورکه مړه سلې ورکه ٹھگی ٹھگی کوي وي ولا يخزوا الا تعامل او ترغیب نو ورکای په خوراك ته مسكين باندې يدعو اليتيم د کې ور کوي یتملا او ترغيب او شوق نور کوي بل الله په توام د مسكين باندې زمما شي الله دې په رحمتونو نازل کړي دلتوي دا خبر کولم چې ډیر خلک تي فزان باندې د علم جامه ایله ګولیدا او دې یتیم په مال حملې کوي او هغه څنګه دي لکه د دې زمانی بدعتان مليان شله البته سړی پلار مړی وشه کنا حدای بوته دایره لا ګول چاله لړمی الوا پخکه وای وای ولی وای زکه د قبر سختانی دي دی ډیرم نو خو غړا الوا پخکه عجبا کار د غړی تخری او د غری اثر پاګه کیګیو دا چلته کی دیشی او زماشه الله دې رحمتونو نا نازل کی هغه وی وای کېو سره چاته دا وای چې زته ګمال او براکم هغه ته کېنا صافه داز دو ګلاسس کما او هغه اوس کی نو د دتګي تند په ختميږي او بعد چل چلول کې بده خلکو خلکو نالواغان خوڑل یا او چاوتنا سو خوڑل الته و کټ کې پلارې مړ پروتی دوی خو بده ګونو تا اورل کېدلې او وړه وړه یتیمانان بچی وي او دغه مال چې کم لري ناغه بو خرچ کیږي او په خلکو مخرو لې کیږي او جساباده زوان شیم نو یې راستا پلان دومره پیسې پاتې شوی او ما اور په خیرات کړه وي مزا خیرات کې ټوله لاړې اله کده یتیم مال ده هغه مال ده به اجازه ته نو بیا او دا بدعتيان سوې او دا ته تو عوص کول دي ها ځغه ویلې دي چې کله انسان مرضی کنه نو په تودا تودا کې څه کا وایو ها تودا تودا کې څه کا وایي زما شیخ پوي دا ټوله خبره خلاصہ چې تعوص سوکته تابيده دا تابيده او دددا قول د حمل دې په باحت باندې او د دې په مقابله کې قول پیغمبر اجماع د صحابه و دا, دا قول تاب صحیح سته په اجماع د صحابه په مقابله کې صحابه وی کنا نعودل اجتماع ها نبي عليه السلام فرمای اسنو ل ال جعفر طامن نبي عليه السلام وی د جعفر باندې د جعفر پکوروالو غمراغل دې او لار شي هغه باندې ډوډۍ خره او دای وای نه تب په مونږ باندې خره مخالفت پیغمبر نه کوي قلنا نعوذ الاجتماع سعوکرام وای و مونږه مونږو دا دمړی پکور کې خوراک دا به مونږ شمار داسنام دنیاه نه دسن د ویرنام لکه څنګه چې ویر حرام دي دغه سي د مړي فقور کې دا نه ډوډي خورل دا داس نه راوادي او تاسو کاکا پسې زي او د ثواب او اجماع پرېګي دي ها جی او دا, دا رنګ پیغمبر علي سلام د صحيح حديثو مقابله کوي قول تابيلا ترجیح ور او سید احمد گنگوی سې دغه کتاب د القوقب الدرري هغه کې وای چې یو مسله کې یو طرف تا د حرمت حکم راشی بل طرف تا د اباحت راشی ترجیح او حرمت لور کوله کیږي او کول تعوس او اباحت او اجماع د صحابه او قول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه منادم دین وبچ کې دل پکار دی فذالک الذی یذل یتیما ګورا هر وړو کې صورت د قران کریم په منزله د متن دی هر وګوره دا په منځله ده شرحه ده او سورت النساء کې راځي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار الله دې تیم مال چسو خري دا په خپل خير تا او د جahanam غرضه ایم او الله وي ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ګوره دې تیم مال څنګه دې لاړ نشیم یتم مال څخه نیز دې لاړ نشي مان د داداق نیز دې کېږي نو پونیته حفاظت حفاظت لوقا پونیتہ دا کې پونیتہ غصب پونیتہ خلول لاړ نشي او که چا دا سي وکړ دا د نوې چې مړه وړو کې د چاته پتنه لګي هغه ذات الله دې هغه ستا بهال پوي دې هغه بدر نبات پوس کيم وفویل للمصلین بس هلاکت تل پار د مز گزارانوم و يرجي منزونه چکایو الله فویلون دا په بار د حقیقت نه دی دا مزددی مزدنه بلکه دا په بار د عادیان دی عادتن دی مسکیم ولی مز عبادت د خشونا مز عبادت د اجزینا مز عبادت د انقیاد نام او د چ دا مسکه یاسه عادت کیو دويمدا ده فوایل للمصلين حديث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ډیر مسګوزاران دي چاغه مسګې مصلیان اتوي ډیر قران خوانان دي قران وای قران پلان اتوي ولی چې مسګ کم مقصد ده پاره ده اگر مقصد بنه دي ځان نه پوي قران چې سوې اگر باندې عمل نه کوي نو قران حلال او ته حلال نه وای حرام او ته حرام نه فوايل للمصلين دع مز الله دې پاره نه کوي دا مز د خلقتا خوله دې پاره کوي اوس ګره کله کله خلق دلیل ور کوي و یا افلان کې ډیر خدای هر وخت لاس کې تسبیح وي وي هر وخت دا خو ډیرو جن کو غاړو ته تسبیح پرتی دي نو ټوله بزرګانې شوي ث bale ga pa لاس کې تسبونه ول سره بزرګي ناراضي ګوري ها او کدا یې ولې دا نو خلقت پیدان خیا او چسوoglas کې تسبيه ني سي نا غرزينا پري الله ياديم ريشي کنا باويل للصلين دا سوقتي الذين ومن صلاتيم دا کا سان دي چې د مطلب د مانزه نه ساون غفلت کوون کې دي د مزنا د مز مقصد د مز مطلب نه ځان به خبره کړې دي الذين يراون الله زمعه یې فرمایل الله دې پ رحمت نازل کړي وی وی شکر دے چان راغل دے فی نظر آغلے زکا کلا کلا مز گزار اولاد کنا او په مسجد اوتا ډیر سی یاد کیو نو فی صلاتم ندے ان صلاتم یعنی دا مز دا مقصد نا به خبر دی الزینا هم یراون او دا کسان دی یراونا خود نک سرام بل تزان خکیو یارا چې مز گزاریم وَيَمْنَ نَوْنَ الْمَعُونْ, الْمَعُونَ دَ دَ دَ اور مَنَ قَيَدَيْ الْمَعُونْ ګورای چی ماون کدا مان نشیم ماون کدا دمان نشین مراسده شی هغه مامولي شیم مان هغه مامولي شیم د دادا سي بدبختي کچاله مال غپکاری نو مال کم نو ور کوي کچاله او اور غم دین نو ور دومره بخيلي ترسه دل او دارانګي و يم نو نل ماون امامي سمرقندي وای ماون څه معنا؟ المعروف کلو ای چا تنخ خبره کوي نه چالا زرغون ته کې شي ور کوي او قدام ماون د عون نشي نو معنا څه ده؟ اسباب دا مدد اسباب د مدد کته تو دا, دا بوري رات او چتکا وایز ماسک وته دی وای اکتو توائی چرا دا پین لگراکا یو خبر علیکم اوی نا نا دا چالا پین نور کام ہوئی نو دادا لوی بخیل سړی نه خدا دادا نو راشا مشرفات پیغمبر علیہ السلام پا دی صورت کې وارا الله وی رما محبو پیغمبر ستا دشمن جدو علیتیم اغیم زلیلک دا خلقو په نظر کی اغیم اغی سش کمینا ستا دشمن ش کمینام او دارنگی دویم مشرفام اغه سړی الله الزینا هومن صلاتیم ستا دشمن په خپل رب باندې ستا ان دشمن عند الله هیڅ عزت نشته دي و یمنون المعون ستا دشمن بخیل دي څوک د پیغمبر دشمن وی هغه کې به بخیلی وی څوک چې د پیغمبر دشمن وی هغه به د الله په دربار کې سپک وی څوک چې د پیغمبر دشمن وی اګه کې به د ذلت آثار او نهه پرتې ویم ان اعطينا القوسر د دې سورۃ نوم دی سورۃ القوسر وجد اسام په اول آیت کې ذکر دا ان اعطينا القوسر الله او ما درکړه دیتا دا القوسر په ترتیبې مصحف کې 108 نمبر دی په ترتیبې نزولی کې 15 نمبر دی پس ته سورۃ العادیات ننادل شوې دی دی زای پوری هر صورت کی دو سورت الذھارا مشرفات پیغمبر علیہ الصلات والسلام هغه ذکر دی اس دلته کی هغه ټول مجموعه را لا وسورت سر کی الله ټول مجموعه ذکر کړی سامان شوام الله وې زما محبوب پیغمبر ماتابان انعام کړه دے انعام ما بتعلی انعام کړه دے او ودین ماکه رب ذکر کو چې اوسه پوره بیان د سٹاو اداو الله د الله د دشمنانو وو اوسه پوره ذکر د چاو اداو القران دشمنان د قران تا دشمنان د قران سوکتی دا دشمنان د الله سوکتی دا, دا, دا, دا چې بیت الله ورانور الله راتل او دا چې حق پرستو خلاف خبره کړي حق پرستو باندې تهمتونه لګایي او دارانګې دا, دا یتیم لا دکی ور کوي دارانګې مسکینان سره ظلم کوي دا بخیلان دا ټول د الله او د رسول دشمنان دي نو پوری خطا دا اوس په ورو خو تا د بدو خلکو خبره اوریدلې اوس ان اعطینا القوسر ویخل قراشی او تاسو د الله د دوستانو نه خو او رہی د دوستانو حال و رہی اوس په ورو اس سے کم دے اهل القران راشد القران والو صفات نو اوري چې سو قران سره تعلق پیدا کی الله اغبا نے تم انامات کوي الله ته دې غلا تم صفات ور کوي نو قران کرے مخاطب اول سوک تي امام الانبیا صلی الله علی وسلم نو اللهو اننا اتینا ما تعال درکم سشی القوسر ما تعالی خیر کثیر را کم لوی انعام در منو نو اس پتس کې استاد دشمن می زریلا کم نو تبدی دشمنانو سرا یا ایوهل کافرون بای کاټې لان بو دانا دانا تی ما دشمن وی تاو سره دوستی الله او رحمت نه ملي رکم ها ی رجی بای شو دا خو دل نازک مرحله دا ډیر ګران کار دی اللہ جا جا نصر اللہ زبستا مدد کو مام اللہ دا مدد په پسا سلیگی اللہ فاسبق بحمد ربکا پاکوالب بیانے اللہ دا مدد پسنگا کے وی تبت یدا عبیلہ ابیم و تبا اگرہ عبیلہ ابیدل سنگا تباکم اللہ دے والی تبا شویو وی زکا چا قل حواللہ و حد مسرین و منلیم الله دې دو ما په شیخ باندې رحمتونه نازل کړي دا دې اگر اب نو او دا دې غ اندازو هازي چې پکم انداز سره ودا صورتونه وي ها نبونا دا باطل پرستو هغه صدا ابي لهاب الله دا نصرت دا پکمي ما سري باندې मिलाويږي وي قل هو الله احد دا د توحيد خزانه ده الله دې خزانه حفاظت پر څنګه کیږي وی قل اعوذ برب الفلاق قل اعوذ برب الناس اللہ خزانی حفاظتش امن ملاؤش سوکم وی الحمدللہ رب العالمین دا اللہ شکری اداکا اللہ سنگ اداکم ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اللہ دما دا شیخ قبر دا رحمتنو نڈکیم دا فیض الله داقا دا ہمیشہ جاری ساتیم الله داخ استخ است خبری په دې باندې مونږ لا خپل قواله الله نصیب کیا۔ ډېر مهنتې کړو صرف دې دې پاره چې دا خلک چې کم دې د الله په کتاب باندې پوښی لیک غور کوا لیک غور کوا قسم ملي په خودی پاکی یو یو جمله دا سیدا کسر یو صورت می شروع ناغم نو خلاصي کیو دا سه الله او تفهم ور کړو هر خبره د بلې نه قیمتي شااهید چې دا خبره دوکم اووس بیا په بل انداز د توکم ان آنا کل کو سر دا کو سرشی دی. الله و زما محبوب تالهماه مارا دي دو کو سره جو می د ل را کردې په دنیا کې قرآ بل بدل در کومه پاخرت کې دا خبرې ډیر ډونکې دی ووره ان آ تونا کل کو سر الله و محبوبه تعالې در ک کو سر. ها علماء ذکر کوي چا کس شيده هاو ز کوثر هغه هاوس دې نو اخلا لاور کړي شوی نه دي نو عاطي نا کسنګ راغي فرمای الله و زمان نبی جو کوثر قران دا یقین تعالی ما درک هغه داس یقیني وګړه لکه څنګه چې دې دنیا کې مثال قران درکړي دي الله اشاره دا الله وی زما وادو کې کمزور ته نشته وعد الله لا يخلف الله المیاد دا الله وعده له خلاف ور دي نشتا خلاف نکي الله دا وادو دا قران ملاو دل دا یقینین دا, دا حوز الله دا حوض کوثر وبو چا ته ملاويږي دا بهغه چا ته ملاويږي چې چا دنیا کې د کوثر قران تلا سواچو چپده کوسر چا زان سحراب که آلتا آئی حوض کوسر نا الله بدے سحراب کیم ٹھیک شوا اوز دا حوض کوسر حدیث مبارک کے رازی ہا جی ما اوہو ابیاز دا دی حوض کوسر او بتک سپینی دی سمرس پینی دی من اللہ بند پیو نزیات سپینی دی و آلا من الاصل د گبینی نزیات خوگی دی پوش آنیتو ہو لوخی داغی حو دکو سر کسوک داؤوی دا دمر مخلوقات نو دا دمر گلاسون بچلتای وی آنیتو ہو که عدد نجوم سمام علتا چه کم لوخی گلاسون دی داغی شمار داست دی لکه دا اسمان سطوری اسمان سطوری چا شماری لی دی نا چه چلتا گوری تا تا سطور اخکاری بس چلته گوری علتا تا تا لوخی بخکاری او طالب الله د حوض کوثر نه راکې الله دې مونټول تنسب کړي نبي عليه السلام حديث ته پر د قیامت یو ډله فرشتو روانه کړي زنجیران به اوتا چولي او جانم طرف ته روان کړي نبي عليه السلام وچوګوري وایې الاییا اسای حا بی راولې د آزمایښت امتیان دی وایې آمت دی خو راولې چلته بوي دی د آزمایښت امتیان دی صحاب فرشتي وای نبي عليه السلام ته ان نقلات دري ما حد صوبا دا د لا پیغمبر ته ني خبر تا نورستو د کمرانه کړه دې د غټ غټ کتابونه لیکلو هغه کې لیکلو يدمرون اعداءهم وينصرون اولياهم پښوی اور هغه کې دالې کلیو وې پښتمرغا چې څوک مړی لا لंबاي نو مړی تپاتلګي چې ما څوک دا خبر دې لیکلې وې او بدعاتی کڑیوستا دینی وران کڑیو دینی خراب کڑیو نو اس نبی علیہ السلام با دیتا خود دعا کئی نا نبی علیہ السلام با وی خوا سخکن فسخکن تباہ تباہ دیشی تباہ دیشی حلاکت تے حلاکت تے ای من غیر دینی اگا چاہ دے پارا چھ زمان دینی وران کڑی دیم ہا جی چھ چاہ زمان دین وران کڑی دے اگی دے تباہ بعد خلقی وہی رب نبی علیہ السلام باندې د امت اعمال پېښ نو دا انک لا تدری ما حد سو بعدک فرشتي عقیده دادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تطتنشته چې مان رستو په دنیا کې مخلوق سکای او دوی وینا نبی علیہ السلام تططا لګي وې نو ان ااتینا کلکوسر الله وای ما در کړی دیتا تا کوثر اوس دا کوثر دا د قران اوس ګرا طبري صاحب هغه 26 معنی ذکر کړی یعنی 26 اقوال ذکر کړی دي چې علم دې کوسر نبوت کوسر ډاتور خبرې لیکل دي او علامه قرطبی زما شیخ په وی الله دې رحمتونو لګي چې د نور نبی هغه زیات لیکل دي شپارس لیکل دي اوس ګورا یو خوا 26 او بلخوا شپارس دا 40 نه پورته شل نو دا ټول دمر ماست دي کنه او دا غینہ دمرہ کوچوزی دا دمرہ خبرې زما شیخ په یو ټیکي کراوستي کل قوصر ای خیر کثیر خیره کثیر ال اعطینا القوصر خیره کثیر الفظائر المتقاسرا بس هاغه فضیلتونه چې د یوبل نزیاتی الله او ټول می تعالی درکړ و نو بغ تعال درک قران می تعال درک شفاعت پ تعال درکم حوض کو سر تعال درکم پوښ کنا تمام فن فتوحات کم وادي وی هغه می تعال درکړي الفضائل المتقاصرا هاغه فضیلتونا چې د یوبل نزیاتو الله یو هغه می تعال درکړ بل نوکتہ دما شیخ ب فرمایل چې ګورا مراد دینه قران دی ته قران تقسیمونکه علم سوقو وقران علم چا تقسیمو والله يوتي نبی علیہ السلام دقران بیانونه کو قران خلقو تا خود علم تقسیمو کنا اور الله ورکو انکه نو الله وئی ان اعطینا کل کوثر زما نبی دا قران کوثر تا څنګه د خلقو تا بیان کو دیل دی ورکو ستا پهلا ها د کو سر تخسیبم کوم ت خپو مطله وررکې صبحبحان الله او دما شخ پهوي ها کوو سر به هغه چاته میلاويږي چې دا کو سر سره تعلق کویم په ایمان وي او عمل ووي او په دی سره چې کم د پل زندگیې تی رئ نو انشاءلله د ها د کو سر نه ب نه محرومه ککیږي. انهناقل کوو سر ګوره صورت ک دو خبرې واوره. یو تقریز زما د شیخ داو چه دی صورت کی اللاوی او بندا راشم آسرو که سودام دو مالاو که زب دو تالو کم دو مالاو که دو بتالو کم سمانا فسولی دی ربی که موس که و هر قربانی که و اللہ دی پارا زب دو کارو کم تاس انا آتینا کل ذوب تعال فضیلت دارکم ان شان یک هو الابطر استاد دشمن باز تباکم ٹیچر بل دارے اللہ وہی وګره ان اعطینا القوسر ذوب ما در کړه تعال القوسر دی صورت کې دري آیات دي نو کورا په دې کې دري خبري دي ان اعطینا القوسر شان پیغمبر په ربې کوونار پروګراامې پ غمبر انشانې کول ابتر انجام دشمن د پی غمبر س شوهته زما په دن باې کلکشا زما پې بعدت کلکشا دشمن پروامو کو ذب ختم کم دله او دغې په مخالله ف ستا عزت کې کمی نه رای او طناقل کوو ډیر ففضلتونه دررکم۔ ان توناقل کو سر الله فرما کن مادر کړړی د تا د کو سر خیرې کیر م د ل را کرد دی او قرآ الله خیرې کیر دي که نه ف وتیا خیررن کیرام پهما ذکرو الله او ال الباب فې ل ر کاام الله مسکوالې پاه دره خپل فلی ل ر کا ممسکوالې اور قربانی کا و اللہ دے پارام فَصول لے عبادتِ بدنی اللہ لہ ون حرب عبادتِ مالی اللہ دے پارام مانا صدا مزکوہ اللہ لہ اور قربانی کا و اللہ دے پارام جو مانا زماش دیر پسندی دوا فَصول لے لربی کام کا عبادت کا ودا اللہ ون حرب نفس کا مانا ې رب کام اخپل ځان قبان کا پ بعدت کولو کولو ک الله تام ځان پقربان کا وځان پقربان کا هغه الله تو تمام میں نامات پتا کوی او پتائ کړی دي تی پیدا کړړے تالی وجود را کړی د پهلی للی ربے کا مال پ ټولقربان کا هر ځان پقربان کام۔ او چې ځان دې قربان ک هغه بدر باندې ډېر لوی انعامات کی ان شان یو خبره کوم مختصرم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله اولاد ورکړو درې بچي پیدا شیو علیکان نارینهن سلور لونه در د پیغمبر علیه السلام زینب کلثوم رقیه فاطمه رضی الله تعالی عن اجمعین حاجی عنهن الله دې ټوله ناراضی شي دا سلو لون نوو د نبی علیہ السلام او درې زامنو د یونس ابراهيم دبل نوم قاسم دبل نوم عبد الله طيب او طائر دای القابو اخر د ټول اولاد د نبی علیہ السلام د حدیجه القبرانه شویو اخیری بچی ابراهيم چو دا د ماری قبطی نه پیدا شویو او د یې چې پیداس بچپن کې وفات شه نو چې وفات شه په دې وفات کې دوه کې د الله حکمتونو نو نو نو دشمنانو وی چوګورا دا پیغمبر سپره ده وګوره وي ناری نه بچی ژوندینه پاتې کیږي نو الله تسلی راولې غلا او چیو انسان غم غمجنوي او د دشمن خنداوي نو انسان باندې ډیره ګرانه ای الله او زماما محبوب مخه پکېګا انا اعطينا القوسر دمرا اولاد بدل در کم چاول اور آخر بے نمالو میگیم پوشی کنا او داستا چکم دشمن دے دا با دا بلکل نیستو نابود کم دا دایی آغا نسل خاندان با دی دنیا کی نیم نیندی آغی شجریشتا دی نشته او زما په دا خبر یو عجیبا انداز کې کولا وی بے زما پیغمبر زبطال داسی بچی درکم. چ داغه پونومونو باندې نور په فخر کوي لکه ابو بکر لکه عمر لکه عثمان لکه علی آ ها یو ای ز ابو بکری خم بلوی ز عمری خم بلوی عثمان بلوی علی چاویل چې ز ابو جال نو خم چاویل چې د فرعون نو خم ها ابو بکر عمر عثمان علی معاویه دا څومره صحابه کرام چ دي دا مسلمانه الله او زمان نبی دا سه اولاد بلدل درکم تر قیامت او سلسله روانه او د بنیاد بنی نو نبی عليه السلام زمونږ د ټولو روحانی پلار ده کنا الله د مونږ روحانی اولاد کړه ولي ان نبی اولا مؤمنین من انفسهم ذکا انما المؤمنون اخوهت مسلمانا دیوبل رونه دی ولي زکات پلار یو د محمد صلی الله علیه وسلم آزمان روحانی پلار نو د دا یوبل رونا پوشوی بیا اگرا اے دا پیغمبر اولاد روحانیم نبی اسلام خپو الله وی اگرا ابو بکر تا اگرا امر تا اگرا عثمان عبداللہ عنی مسود رازا رازا سمر صحابہ چی دی بیا اگرا امام ابو حنیفہ بیا اگرا امام بخاری رازا رازا کر را بیا دین از دی دا شیخ الہن محمود الاسن اگرا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ او شیخ القرآن مولانا محمد تعایر رحمت اللہ علیہم دیمند اللہ رحمتو نا نازل کی بیا پاک پل علاقہ و پاک پل کلی کی شیخ القرآن حضرت مولانا غلام حبیب او گرا سبحان اللہ دا روحانی اولاد دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نور دی نور دی دا بطوری مثال میں دا تیوسو وی فسولن ربکا ونہر انشخا خبرم ادا کولا دشمن وی داس پی رد اولادی نپاتی کی الله اللہ فرمای المحبوب مخفہ کی گا زبطال اولاد در کم اوستادا دشمن داس ختم کم چا نم بے دنیا کی سوک ناخلی اوستادا نستا نم چی دے دا و تر قیامت ایم اور بیاو گورا کنا چی نبیر اسلام نم چی ته اخلی نو اول بور سرا دمین اظهار کې. زمعه الله د بخي کنا اوس خوشنډه اوچي دي وی وی ګورم محمد موشي کنا سو زلدا شنده زیو رازیو بل سره سمانه اظهار د محبت وای اول به د پیغمبر نوم سره ممینه کی داغه طریقي سره ممینه کی داغه کتاب سره ممینه کی داغه شریعت سره ممینه کی مړه لن الفاظ کی پیغمبر تشه ممینه ممینه دا پیغمبر تشه ممینه ممینه دا او چې چاور ور سره مين او کړلا هغه باندې بده الله مينه را مات شي او که چا غمبر سره دعوت وک د الله غضب به پیرا شي ان شانق والابتر ٹھیک شي قل يا ايول کافرون سبحان الله ګورای جی د دې سورۃ دوم دې سورۃ الکافرون وجد اسم باول ایت مبارک ذکر دے په ترتیبی مصحف کې 109 نمبر دے په ترتیبی نزول کې 18 نمبر دے او نازل شوه ده په سوره التماعونه الله ګور اننا اعطينا الكوثر الله او زم ما محبوب ما تعلقو سر درک ما تعلق تابانه ما انعامکم اوس را شا دښمنان د دین چ دي هغه سره بایکاټ اعلان یا الله بایکاټ کو ډیر ګران دی الله او زم ستا مدد کو ما ولي بایکاټ وکا الله وی ما تا ل عزت راکم ستا طرفه رحمتونه متوجي شل هغه طرفه غضب متوجي ش نو جو سا سا لگے. اس نه کا. جو سغي سر نه سي شپ لګي اوس اعلان د بي کا یا ايو الكافرون اي کافرون ګورې دي صورت ترجمه نه مخکي دوه خبره ذکر کوم اوله خبره دا ده چې مشرکین او چې عبادت کو نو داغي مختلف طریقي وي تغیر الله عبادت چکو الله نو سوا چې د چای عبادت وکو دا مختلف طریقي وی یو طریقہ د عبادت سوا چې غیر الله عبادت پی سکو غیر الله عبادت پی بالکل وکو عبادت د غیر الله هغه به زیر سره د غیر الله عبادت پی کو د الله به نکو صرف د بوتانو عبادت وښی کړه او دارانګي چې کوم له دا, دا قبرونو عبادت پہ کو یو د الله زي الله عبادت پہ نکو بس صرف د غیر الله عبادت کې مشغولوم دویم دا چې د غی غیر معبودان ډیروم معبودان ډیروم د سر دړ یو د فارچ بولو د بلبلو د بلبلو کثرت معبودان یو او دارانګي طریقه د عبادت د غیر الله صد الله به بالکل نکو صرف د غیر الله به کو دویم داده چې مابودانو ډیر جاتو نو الله په دې صورت کې ذکر کوي چې ګورام تاسو الله محبوب اعلان وکام دا تاسو چې کم طریقې عبادت کوي ز پاغه طریقه نکوم تاسو طریقه صدام تاسو د الله کوم کوي د غیر الله کوم دا رنګي تاسو چې د چا عبادت کوي ز دا غیر نکوم دا ازو غیر اللہ کو وی صرف یو الله کو ما ٹھیک شو جی یو دا دے چ مشرکین او په مختلف طریقو سره عبادت کو یو طریقه دعوات عبادت ته غیر اللہ کو د الله بالکل نکو دویم دا چ معبودان کثرت معبودان ډیرو او دارنګي د الله عبادت پیهوم کو او د مخلوق پیهوم کو نو الاله بې کاټو شه یعنی زمونږ تاسو سره نوو اشتراک دې په معبودیت کې تازو سرا نوو اشتراک ته په ما بوذوالی کی ولی زمنګا زمنګ برحق یو الله دی او تاسو مابود غیر الله دی او تاسو زمنګ در عبادت نه کوی دویم دا دی چې تاسو طریقه د عبادت غلطه ده تاسو عبادت کوی په طریقې د شرک سرا او زي عبادت الله کوم په طریقې د اخلاص سرا لا اعبود ما تعبدون زي عبادت نکوم دغه چاچ تاسو یې کوي ولا انتم لا اعبود زي عبادت نکوم ما تعبدون دغه چاچ تاسو یې کوي اوس دا ما اعبود ما موسولاپ معنا دالذي سمونه وې تاسو چې د چا عبادت کوي زه دا نکومه ولې چا د عبادت لایق نه دی ولا انتم عبدون او نه تاسو عبادت کوون کی ما اعبد الا الله تذيكوما تاسو زما در عبادت نه کوئین ولا نعبدون او ني مازه عبادت کوونکه ها ما عبدتم ولا نعبدون او ني مازه عبادت کوونکه هغه طریقي عبدتم چې تاسو یې کوئین ولا انتم او ني تاسو عابدون عبادت کوونکي ما اعبد الاخلاص طریقی سرا چي کو ما دا ما مصدر یدا په معنا ادم سلسله سرام سماره نیتا تاسو عبادت کوونکی په اخلاص سرا تاسو عبادت کوی په طریقې د شرک سرا لکم دینکم ولیدین لکم دینکم تاسو دې پاره سزا د دین ستا سو دا ولیدین ما دې پاره بدلات د دین زمادہ زمادہ مل ما دي پاره دي بعض خلک وي لكم دينكم ولي الدين وي بس تا خپل طريق او زم ما خپل طريق او دما شیخ الله د بخي وي وي بعض خلک وي خپل مسلک چھوڑو نهي او دوسرا مسلک چھڑو نهي خدا خبره وې صحیح نه دا اپنا مسلک چھوڑو نهي او غلط مسلک کو چھڑو تاکہ لوګ اوسه بچ جاي خا خلکو ته چې دا شرکت لاړ نشي وای ته چې دا بيداعتي ګور دی طرف ته لاړ نشي دا غو سیمواریدو مسلمان دا چې دې بیان د حق کوي خا بایکاټ اعلان وشو چې کله بایکاټ اعلان شي مشکلات پیدا کیږي نو سورت النصر دیتا نصر ولې وای زکاو الاعت کې ذکر دی جا نصر الله نو دیو جنا دی د سورت ترتیبی نزول کې دا سورت چه ده ایک سو چوده نمبر ده آخری سورت ته پو سورتنو که دلتا یو خبره مختصر زکر کهو گورا پو سورتنو که آخری سورت آخری نصر ده او که تا سوری دی چه علی یوم لکم آخری آیت ته او چلتا رازی چه وَتَّقُو يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِي لَلَّهَم دا آخری آیت ته نو اس منقصو کو دیتا آخری ہوو کال یو ما اکمل تو توو کو و تقو یو من توو دماشه تدبیق بیان کرده ده و یو قرآن کی آیتو ندی یو قرآن کی سورتو ندی یو با قرآن کی اخکامات تی دا سورتو نو پیت بار آخری سورت داده ازاج جا نصر الله بایتو نو اعتبار سرا آخری آیت ته و تقو یو من ترجعون ال الله۔ او احکام ته په اعتبار سره اخیری حکم الیوم اكملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا مشکم سره نی خبر کنا وای سوق یو را و یو وای چې دادې بل وای چې دادې ته ګډ وډو څه خزی کنا ته راشه سمو څه کتاب پوی کېش کال به ختم شي سمره خسته خبره ده چې قران کې یو سورته نه جو ایتن دی یو احکاماتی په اتباع د سوراتونو دا سورث اخیري دي اخیري نادل شوی دی سورث نه پس بل سورث نو نادل شوی او وتقو یوم النبات بل ایت نو نادل شوی اليوم اكملت نه پس بل حکم نو نادل شوی اذا جان رسول الله ګورجي نصر اول دی والفتح فتح ور پسیدا نصر مخک ذکر کو فتح ورستو ولی اشاره دا نصر سته وی نصر وی مدد تا او فتح وی غلبی تا نو نصر خو کلا کلا کید نصر خو زای پزای کید او فتح چوانو دا په زل شی وا مکام مکه پوزینو نصر خو اسلم جي هجرت کو الله امن سر مدینه ته رسو دا دسر وکنا بیا الدکیم میدان بدر کی نصر وکنا نصر و و وبیا داین ارستو پتم تم باندې مکفت شوام ذکر نصر الله مخی والفتح دارستوم دوی ما خبره دادا چې الله ذکر کوي چې دا جا نصر الله چې کلا راشی مدد زم الله وي چې کلا راشی مدد زمام الله مدد, زم مدد راشی والفتح او غلب راشیم سوال پیدا کی چې الله دا غلبوم دی نصر سره یوزای بده کړی وکنا الله دا د ما کار دی نصر الله قلب نصر ی فتنا قلب فتا ویو نصر نا دا دما کار دی او دما ما شیخ پوین چې محبوب پیغمبر اذا جا نصر الله زما د دین کار کوا قلب نصر رازی او قلب فتا قلب په نصر خوشاليږي قلب په فتی خوشاليږي مانه هر وخت کې وکامیابه زما د رحمتونو م... پرنالا چکم دا اگر دا امداد لاری چکم دی اگر بستا طرف ته متوجه وی کل نصرت به خوش او کل ابو پا فتوحات با خوش آلی گی ورائی تناسا او گوری با خلق لرا یدخلونا چی داخلی گی با اوز یدخلونا فیل مزاری دانا چی اوزل برازی بیا بیا برازی بیا بیا برازی او تاسو بی گوری فی دین اللہ پدین دالکه یو یو نا دلی دلی دلی دلی بلارالې گی دا سورج چې کله نازل شه دې صاحب کرامو چې دا غي نظر په دنیا نو خوشحالي وکړل او با صاحب کرامو دا غي نظر په اخرت دنیا نه دا مرانه چې مال او دولت دې غي خوشاله شل چې یو وخت دا سیو چې موږ چاته مز چا مخ شو کولې نوستی اللہ نصر اللہ والفتخو نو بس موزونا بسامنا کهو او دارنگی بادرک عبداللہ ابن عباس او دارنگی حضرت عمر اغی خپشل دارنگی بکر اغی خپشل ولی ولی خپشل وی الکمالو دلیلو زوال چه کلا کمال راشی نو بیا زوالویم پوشوی کنا چکالا کمال د نو بیا هر کمال ای رازوال استنو بیا خوا ختمیږي کنا راز روانه دروانه چې ما زیګر تو رسی نا ساپش پشي مشه په ما خام شروع شي رواني ای رواني سار نا ساپن ور راوخی دي شپیل زوال راشی رزی رازوال راشی سړی ځوان زی زی بوډا شون اخر فنا شي یو اعتراض به حضرت عمر صاحب چا کړو چستا په شورا کې دا عبد الله ابن عباس سے ورو کې دے دے, دے ولې شورا کې اغشته دے کنه ها نو چې کله دا صورت راغې عمر سے حضرت عبد الله ابن عباس تواضع کوي دی خراشا داخله کوي چې دا ټول سپینګيري دی دایو پکې نو جوان دی او زموږ شیخ په وی کمال پسی ب... عمر په سي بنزي کمال په سي عمر په نا کمال په سي وچه کل عبداللہ بن عباس سے برا عمر سے بئی او عبداللہ بن عباس دی صورت پر بارکی تسوا آئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چه دی کی اللہ پاک اخپل نبی تا دعوت ورک بلن ورک آخرت طرف تا چه دی کی جدائی دا, دا پیغمبر د دنیا نا اگر دی چاہ چاہ چاہ کہ فتوحات و غلبی بئی حیران شل عمر سے بئی دا مديده پاراستاز مخکې تپوسو مخکې تاسو کې کمال کمالو چا کمال تاسو تخاره تا کمال هوشي معلومه شو چې چا کې کمال وی پټه بنخاره کې به او صحابو اللہ اللہ دا د صحابه صفاتو جا نصر نو سر الله ورایت الناس يدخلونا في دين الله عبد الله عباس شیبو چې په دې صورت کې اخبر فيه اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې الله خبر ورکړ د نیټه پیغمبر عمر سهو و زکه خو می دې سردار جوړ کړي د کران ها اوس ګوره ورایې یدخلونا الله وې جننا سر راغه فتح رالا نو خلک په ګوري چې ډلې ډلې برازي دا خلک په سر رازي دا خلک په لارو رازي نو چې امن نو ولاری کولاوي نو خلک دین تر رازي نو اوس لارې بندي وي امن نو نو درسونه شار پاتیشل وځي کنا وی ګاډی و دا نشته او هغه نشته ولی هغه امن ختم شې او کنا الله دې دا امن را دا بدم ندی الله ختمه کیا ورای تناسا ګوري بخل کولرا يدخلونا چې داخليږي با او راضی وبس پلارو لاره بو تلا کولاوي کی چې لاره کې امن نین او بیا سوک ناراضین پسبئ کام او چې کله د دین ترقي ګوري پاکوال بیان واپس فطون دراب واستغفروه او ب او ب خنغوار د الله نه انه کان توابا یقینا الله توبه قبل انکه ده کان توابا سماره بهشکر راستہ دیر زرپخلا کی دن کې ده تک دنیا کې چانه سو خپي کنه او تیار مافی غواړم نه ده مهنه نما نم نما اف کو نما اف کو چلتے یو ګنټه پر دے یار معاف نکلی الله دا س نه کای چا ته اوخه بس الله ته معاف تا معاف کای چې اخلاص رتوبو باسی الله دې معاف کای او حدیث کې راضی دو قطریم الله ته ډېری قیمتي دي د دو قطرو الله ډېر قدر کای یو حق قطره ده وینې چې په میدان jihad کې د الله دین دی پاره غرزوله کیږي یو هغه کتره دستور غوخ کې چې د الله د يرینه د الله مخیرتاویږي او الله مخ کې جڑا کوي سورۃ الہبت الہب ذکروي چې پاول اوله آیت کې تبت چې دا ابي لهب و تبراغل دین اوس ګورا په دې سورته الله د باطل پرستو د حلاکت نمونه ذکر کوي چې د دین کیږي هغه خلق ته غورو کی چې هغه د دین خلاف سازش کوي د دین خلاف سازش مکووي د اهلي حق خلاف سازش مکووي وګرا غابو لهب پیغمبر له اذيت ور کړيو الله نيست نابود کړ تبت يدا ابي لابن وتبا سبحان الله تبادشيم يدا ابي لابن دواडला لا سنا د ابي لاب و تب تباشويم تب تباشل اخبار دے تب تباشويم ګورا نبی علی صلواۃ و سلام صفه پډری باندې ودریدا صفه پډری باندې اوس خوشی شي لګی دل دي اوس هغه مینه ده او خدای خلک زی صرف چ دې ناغي باندې لاسونه وهی په دې صفه ډری پیغمبر الاڑو نور پہ لګی دو او دا ډری گرموام او مسلې بیانو لا لا الا الله چې دا مسلې بیان کړلا نو ابو العلو تبل لك سایر اليوم الهاذا جماعتنا ها تدید پاره موږ جمع کړو ځکه نبی علی سلام سادر سردا شي کړو لاسه وه له کنه نبی سلام لاسونو ته خیره وکړه مړه ستا خیره خیره نوا او د الله طرف نام وګره خیره رااله تر قیامت او پورې د اخره ویله کیږي تبت یدا ابي لهب وم تبام تباشل دواډه لاسونا وَطَبَّعِ حَلَقَ كُلَّا طول اللہ تباک طول اللہ دے تباک اللہ فرمائیز ما پی غمبر تتاوئی چه ستا اللہ سوند دا سی شا ستا دا اللہ دیم تبا شی تو طول حلاق شی ماغنان ہو گورا عبو لاب باندی پنز سی زنو جور سر مالوم نصبی اوچات خزیطا پی دارا اوم حوری کرا او یو خبره مشور دا چه خیستاو. او ګورا په خایس ول فیدا ور نکړه مالو ول فیدا ور نکړه مال ول فیدا ور نکړه اولاد ول ور نکړه نسب ول ور نکړه خزی ول ور په ایمان فیدا ملاويږي په دین فیدا ملاويږي په نه قامالو ها ما غنان هو لره نک ددنام مالو مال دد و ما کسبا او هغه چې د کړیو کا سبام س اولاد د دم زګه اولاد دې لئن الولدا دا اولاد دې ها دا اولاد سړي دې من کسبه دا د حدا کسب نه ده کړ چې د کسب کړې ده دا اولاد سړي دې پر کسب دې مانس مال الفیدور نکړه او دارنګ اولاد الفیدور نکړه سيصلانارن الله عز وجل چې دنب شي دې ورتام دا شو ذات الاحبين هغه به شغلوي بعد خلق وي وي ابو الاعظم را خستو چې شغلوا زم ماش الله دې رحمتونه نا نازل کی وي وي مشرک هغه به خستای مشرک چلته خسته دي خسته مؤمن موحد او ګربلال تا رضی الله تعالی ہو رنگ ناو تاکتور و قدم میږي پس جنتا سبحان الله پوشي درجه حسن چده دا بيمان اور پا مال صالحو دي خاجي سيصلان نارن ذات لهب هاوندل شغلي وامراته غورجي يو خدا دي چې سيصلان نارن الزرد چلا بدن کې دا بوله نارن اورتا داسه اورتا ذات لهبين جا خواوند لم بوده او دام واوری چو یا دخولو امراته او دوسراغه ام جمیله بمزيد د خزام هم د پیغمبر دشمن او خزم د د پیغمبر دشمن عوام ګورا نبی عليه السلام چ پکملاربت دی ام جمیلی بو ته چې نه کندی غرزول او داسوک نه وای چې اوس د خزم د حق پرستو خلاف نه کوي اوسم چې دی نو بعضې یو ټکې ازده کې که او دا داسې د او دا داسې ده او ټوله د حق پرستو خلاف خبرې کو نو دا دښ او بیالاې مجللی سنو کې دا امې جملی پټیسم شته دی. نو نبی سلام بجې به کم لاه ته نو دی به کنډی غورزول غر ل بهلاړهکنډی به راړل د پېغبر په لاه کېې خوررولهولې چېبی سلام پاخپو کې بځي او جامونوس سره ب د دله تریف میلا شوشي او داسې ظالمانو یو ورځ غر ته تللیوه کنډې راړل لاره کې خفا ناست چا ته یو میجه ملی ې خفهې ولاړم غر ته کنډی می راړل او پیغمبر غبره السلام اسلام نین تیر شو وی تا ته چا یغې چې به کممه لاه لاړ شي هلته خوشبور را ځ و و نه زما شخ به یو نقطتهې وام در ته که نه دله کې مده وای اوس خله کوي. وې پیغمبر چهره کرام نور من نور الله عاشقانه مصطفی نو دا عاشقی خو هغه یم کوله ذات نبی خو هغه یې منلې او نبی نو منلې هغه مساله د پیغمبر نه منل هغه مشنه پیغمبر نه منل کله هغه کافرانو وچو غره خوشبو راځي لارې نه وای چې کم دینو لند الفاست دي صورت ته نبی منی او سیرت پیغمبر نه دا بی چودے راڑل. اللہ او دا جمیله چ دی به کنډي راړل نو الله وی ومراتو او دا خذب هم داخله شیم د سره اورتام یا ومراتو راته ابو که ذاې کام له حب هم د زخته ځي او بلقولل دا دی چېسیصلله نرنزتهله ه الله وي دی به د ور د جانن کې دن نه کوم وم راته مستقل کلام دی ومراتو راته اشاره دا وې د کې پیغمبر سلام او خزه د پټو کې کار کوي خزه چې نه پټو کې چې کندی ټولی او ګډونه کوي او خزه په کور نشي کې نو له د ما د پیغمبر چېن مخالفت کوي و هم حساسیت ته اشاره دا و امراتو حمالاتل حطب او خزه د چوا او چتون کې دلرګو وام ها هغه کنديو غنی به راډلې د پیغمبر اسلام صل الله علیه و له غرزو له فی جی د احبل ممسد وغاړه د دې کی رسیدا ممسدین تاوکړې شوی هغه پاتو د نام مفسرین ځکه کړکې دا د عمر بدبختوا د دې پر مړای کی د سرو یو هار او امبیلو او دې اعلان کړو وای چې چا پیغمبر شهید کوو او نو زب اغل اغس کس له وزه د هار په انعام کې ورکوما لا کوم زم کلا کلا را ناراضی او یو فلان کې چہدازه کندو مرلہ کې انعام دی او دا یی انعامات او اوازونهغه وښنه شي د حق پرستو خلاف الله او اخا ته دا هر چکم دی زماب د پیغمبر په دشمنی کې استعمال دی دا حربو دا حربو دسرتا جهنم تبرا را کاګمان سمانام دا حربو ستاد غاړ هر شی لپاره د دوزخ دی خاص رب ته جانم تزه کخيره د دې صورت کې الله د باطل پرستو نمونه ذکر کړه حاکم مسلدام چې داغي په وجه امداد رازیم حاکم مسلدام چې داغي دشمن الله تباک حاکم مسلدا چې داغي د پاره به کاټو شم قل هو الله احد اوایا غ مسلدا قدا دقام يرجي مسلي خو ډيري دي ډېری مسلې دي کانا الله بيشکه ډېري دي هوا غټه مسله الله احد دا مسله دا چې الله کیو دې زما د شیخ الفاظ داوي هوا راغه رد پاغه چا وي خدای نشته کانا وي الله نشтам نو قران کې هوښت کانا نو چې دا هوا تمن نو چې دا هوشته نو الله همشته ریکش کرا دویمه خبر ادا ادم چې قل هو اے هو زمير دي داراجه دي نو چې زميرش ته انو مرجای همشته چې الله دي نو قل ہوا یا محبوب هو الله واحد هو الله ها الله احدن اتیو دي حدیث کی رازی نبی علیہ السلام صاحب خلق رال چاو وچ وصف لنا ربک او د الله پیغمبر دا همون وو کنه غیر ال تچ مونتا دا کم توحید بیانې کم رب طرف ته مونږه بلی نوصف لنا ربک دا هغه د رب صفاتو نه بیان کا اول روایت کرا دي چې انسب لنا ربک دا رب نه بیان کا الله بیان کوتا وایو تا چې تاسو د کم رب صفاتو ته پوس کوی نو یو هغه صفات دې الله هغه الله دې بل احاد دائی صفت بل اصواماد بل لم یالید بل ولم یولاد بل صفت ولم یقل له وان احاد او که نصب تا پوس که نراشا لم یالید ولم یولاد ولم یقل له وان احاد رست خبره قومه وزماده شیخ خبره یاده کا که پوی پنشوی لم یالید ولم یولاد نباره اشتاو نکتا اللہ نَبَارَشْتَ و نَكَتَ نَيْ پلاستے نَمور نَيْ لورشْتَ و نَزيم وُچ اگر دا غنا سبدا دې استاغونا سبد مړ دې اګه زيو دا کڑوسے اګه الله احد الصمد لم يلد و لم يولد و لم يقل له نو هو و چي دا کمراب تپوس کوي هو اګه چوي انسب لنا هو وصف لنا ربك الله احد هغه الله دې پوش کنه الله احد هغه چې دې نو الله دې امام سیبوي رحمت الله عليه هغه ذکر کوي چې الله دلاس مانادم الله چاته وي الله غزا ته مانئ الله سیبوي مانئ الله گفت آسیبوي يول هنا في حوائجهم لديم غورا کرا فی حوائجہم لدایم سبحان اے الله غذات چہ سم مصیبت راشم نو زر خلق الله ته چگی کی څنګه چہ سماش وی الله وی الله گاڑی کی رواني وی الله بس بی اختیار الله دخلی نوظیم نو داع اللہ دے چہ مصیبت راشی او ته یا الله او چې پکاره پرواتلا درځو شو یا الله خیر او صدير نور صاحب توشي راشي یا الله خیر دیم مان داد یو لي هنا وای چې کلا انسان باندې مصیبت وی تکلیف راشي دی یا الله خیر یا الله مال راکی یا الله ماجور کی الله ته چې وهی اوایا چل الله پا یک یو دی الله الوسمد اغه الله حاجت سر کوله واله الله سوکتے اللہ سوماد اللہ غزاتے اصوماد چاہا حاجتنا تر سر, تر سر قول و آلدیم حاجت سر قول و آلدیم علی کا تالہ سے ضرورتی کنا بل بتاثر مدد او کی وستا حاجت ختمو لے نشی لکہ سمانا و یر او گیمام سراکا ای حادا دوڑای و آخلا و یو بل راکا و بدا یو دیر ادا مانه دادا حجد تر سره کوله مړولې نشي مړولې نشي اسمد هغه الله چا مړي هر چا لام هر چا لام مړي اوس غور الله وسمد الله غ ذات دې چې بي نياز دې الله وسمد الله الله غ ذات دې چې د لا نه پکاريږي تاله هر څو پکاريږي الله له سن دي پکار تکلواي مالواد پکار دې کلواي اولاد پکار دې کلوا پیسې په کار دي کور په کار دي کپڑے په کار دي فلنکي په کار دي اللهو الصمد الله لیسن دي په کار اللهو الصمد الله غذات الله الله چې ټول مخلوق هغه ته محتاج الله هی چاتنه دي محتاج الله طرف نه دعوا چلته نه دي شوی چې شابه مال موزو کوي کنه موزو نه کړ مال موز په کار دي امنګو یا الله باران پکار دے يا الله مونږ له خير پکار دے یا الله فلان کي شي پکار دے سمانا هغه الله له حسدي پکار او داټ الله له حسدي پکار اور الله هر چال پکار دے پوش کنا الله چاته محتاج نه طول تول الله ته محتاج دي محتاج کسه نه بود هي حاجت نشته نہ انبییاء او ته محتاج نہ اولیاء او ته محتاج نہ بادشاہان او ته محتاج اچا ته محتاج نه دی کہ بادشاہ دی اغه مله ته محتاج چې لغون یو منبر بلخوا تختی نو 22 بકરી بل دربار لروانی وی فلان کیچ له 22 بકરી نظر مناله دی چې بل منبر خرچی گنو 50 بકરી بل خوا رواني ورې دغه دنیا بادشاہان دی الله او سماد هغه الله هیچه ته محتاج نه دی ابن عباس سے اس أص الصمد الصمد الذي لا ياكل ولا يشرب وليس له جوف ولباقي بعد فناء خلقه الله غزاته چنه خيټه شتا نخراق کئ او نور مخلوق غټ غټ خيټي غټ غټ خراقو نه کئ دارنګي هر فنا کوي الله غزاته چباغه فنا ناراضي الله الصمد سبحان الله علام ابن قیم وی الله الصمد الذي كملت قدرته حغ ذات چې داغه قدرت کامل دي والذی کمل علمہ حغ ذات چې داغه علم پورا دي خیر دی یو ایت دلیل پیو ګره سورۃ طلاق اخری آیت مبارک ته اللہ کہ اللہ فرمایي کنا الله الذی خلق السماوات خلق السماوات ومن الارض مثلهن وتنزل الامر بينهن لتعلم ما هي صفه خالقيت خلق لتعلم صفه علم ولي كمالت قدرته ها دي دې پاره کامل شي ذکر شي قدرت الله او کامل ذکر شي صفه الله چې چلتا صفه الله خالقيت بيان شي اور پس صفات علم بیان شي انسان شوا دغه دواړو صفاتونو سره کمال د صفاتونو د الله راغيم حجي الله الصمد الله غزا ته چې چاته محتاج نه دی لم یلی نسوک نایب کړي ولم یولد او نه دغه سوک نایب شته ولم یقل لو کو فنه حد اونشته هغه لرسوک برابر حجي دغه نشته الله لرسوک برابر اوس ګورا دا اللہ نائب نشتا ولی نشتا بدیہ السماوات والارض انا یکون لہو ولد ولم تکل لہو صاحبا علی کا چی صاحبا نشتا ولد چلتا نراغیم خوشوی کنا بی بی نشتا نتولا ولد چلتا نجوڑیم ولد خدا چاہیوی چی صاحبایوی قل اعوذ برب الفلق گو جی هر کلاچ قوله الله واحد خزانه د توحید بیان شوا تا تط تولګیدلا چې اعلان د وېکاټو شکافر سرا الله طرفنا مدد شروش دشمن تباش خزانه لاس کې ملا و شوا اوس دې دشمن دې اوس داغه نوازان محفوظاتی اوس د دې خزانه دا خزانه سدا دا ایمان دې دا توحید دې د دې ځای کم یو دې اغازړه دې دې دشمن سوکته شیطان دی کمزای په پات کې کم خو ناراضي پر سترګو باندې نخکاری ها مونږ تنه نخکاری ها تاسو تنه نخکاری غ تاسو تخکاری دنه وزن څنګه بچکو راشا هغه ذات طرف کا هغه ذات ته ستا دشمن نخکاری هغه دښمنتا الله نخکاری خوشې کنا سمه نه راشا اغا دشمن نا حفاظت سوالو کا چطو تا اخکاری تا تا نخکاری اغا ذات پنمت پناہ وغارا چا اغا تستا دشمن اخکاری اور دشمن تا اغا پناہ ورکونک الله نخکاری خجی رالم پناہ وغارم سنگو غارم اللہ وی قول او آیا او آیا سنگو آما ما تاجزیو کا سبحان اللہ اللہ زما پر رحمتوں نازل کی ناشنا انداز ددي الفاظ او گنڈل لري ومان صدا قل سرا معلوم اشوا چي پیغمبر عاجز هاجي خلقو بي اعوذو بي سيد هذ الوادي اوي تاسو د مخلوق پنوم پناګان غواړي راشا سردار د انسانانو سردار د جناتو اغت امر دے اعوذ محبوبا تو جان لپنا نشور کوله ولی او یجیرو ولا یجار علی اغه الله پنا ور کئ چچالا پنا ور کول اوغاڑی او سوق نشتاپ جهان کی چچالا پنا ور کی د الله نام الله نسو تعالی پنا نشور کوله او خلق وئ وې الله چې پکړې چړاوه محمد محمد چې پکړې چړا کوی نشکي اې د قران منکرا ته چې دا کوم خبر اکی دا خود قران مقابله کې دی وکړه نو تواي د عاشق پیغمبرې را عاشق پیغمبر خدا دې اعوذو هاجي اعوذو پناغوړم زما شیخ بفرمایل چوګر اعوذو کې اظهار د اجز دې چې اجز کارا کل کا. قل دا خو په خولې باندې ویل دی روم ویلې شي نا اعوذ حالت اجزم کارکا او دا پناه په چاغا غړي برب الفلق په هغه ځات چاغش لون کوم الفلق هغهش لون کوم څنګه دوا آیت نو اورا دانش لئم سباش لئ فالق الحب والنوى هغه الله دانش لئ پکې نتیغرا وباسي فالق الاسباح هغه الله سباش لې سمانا تیار ختمه رڼا خرایي پر رب الفلق پرب دښلونکې ستاس ستا چرې سنش لې اغه چشمی دا ده علومه د قران خرایي ستا سنش لې اغه نا عمل غلری د احادیثو د پیغمبر هغه خرایي اوجه پرب الفلق پر رب ما د رحم شلئی اولاد راو باسی رب الفلق دقسی الله بداز مکش لئی او دا انسانان براو چتئی لپاره د قیامت رظیم خ حاصل داده زمashe الله دی رحمتونه نازل کی وی وی اعوذ برب الفلق دا فلق پمانه ده خلاق کدی سبحان اعوذ برب الفلق او آیا پناہ گوارم برب الفلق پر رب الفلق پر مخلوقاتوم او دا فلق په مانا د خلقا ولی لئنہو من اب اب و امین ہر یو انسان چې دیم یو اپلار دے یو امور دام نو داستا پلار اوستا دا مور چا پیدا کری دیم اللہ پیدا کری دیم نو گورا برب الفلق کدانش لگی نو خالق د الله ک را دوش پر راضی نو خالق د الله پوشی کرا کرحم شلی الله نو خالق د الله رب الفلق من شر ما خلقا خ شر دا هغه تیرینا چې الله پیدا کړی دا من شر د شرنا کم شرنا ما یو خنه دینو ما اغه ټول سمرا خلقا چ پیدا کړی دي الله ورو کې نه کغات څامل د یک پټ سختې ک نرم وګدې کا لاند او چې شر دینو الله پنا غاړم ما د شرنه محفوظ کام او بیا احاديث مبارک رازي نبی عليه السلام دغه سرنه پنا غوخته دا اللهم اني اعوذ بك من القسله اللهم اني اعوذ بك من الجبنه اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال پوځي د فتنی دي ها دا سره د مخکیم فتنه وا او رسوبه فتنی راځي مړغه چې کله فتنه ګوري کنا نو دی په سي مزغلا بس دی په سي زغلا دا صورتونه وایا وای الله د فتنو نو اللہ د فتنو نم بچکی وقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلقا مختصر ذکر کوما خدای دې دا یو خبره چې په صورت کې اول صورت قل اعوذ برب الفلق دې صورت کې حفاظت تیم قل اعوذ برب الناس پدې کوم حفاظت دې قل اعوذ برب الفلق حفاظت جان قل اعوذ برب الناس حفاظت ایمان سماعنا شوا چګوره الله نه حفاظت غړه چې الله زما د بنو مفاظت وکې الله زما د ایمان او د قیم حفاظت وکې زما شیر نقطم او سره او سره اوهغیر د دی نه نهکیږیم او دا د پااروام لنډولی شو او ډیرې په کې پرېږېدو ډې د تووامه دی دپاره چې یاد د شخت تازه شي او ست لپ په دعاگانانو شي ورته. والاعوذ برب الفلق من شر ما خلق حفاضتي بدن مخ ذکرکم حفاضتي ایمان رست و ال راغ دا اذکا بدن داچ ده پ منزلا ده ظرف ته استاد کی دوستا ایمان دا پ منزل ده مظروف ته مش بدن محفوظ وی و علو ایمان اقدم محفوظ پات کی کرا دانا دغان دا مو بقله محفوظی چکالای <سؤال> کندو کې واچیم ناول بوای الله زما حفاظت کیم الله زما د ایمان او د عقیده حفاظت کی او دی سر یو نقطه ده تبلو عام زما شیخ بوي چې سوره یاسین کې رجل مومن <متحدث> وجاء من اقصل <سؤال> مدینتي رجلن رستو ده او په سوره قصص کې وجاء رجل من اقصل مدینہ رجل محکده وای دا اولی وځکه په سورته قصص کې حفاظت او ذات نبی نوالت کې رجل مخکراغه په سورته یاسین کې حفاظت دین نبی مقصودو ځکه رجل رستو راغه اول حفاظت نبی ده او بیا داغه نه پس عقیده او مشن ده نبی ده نو ګوره ځکه اول سورته مخ کې شه حفاظت بدن مخ کې او بیا حفاظت تعقید او د ایمان ده ایم. بل خبره قل اعوذ برب الفلق اول صورت کې مستعاذ به یوده او مستعذ منه زياتی گند دي ٹھیک شکه نا او دا بیاور بیا ورپسې قل اعوذ برب الناس پای کې چې دې مستعاذ به زياتی مستعذ منه چلا او غيوده داولې دا, دا نقطه بلته واما اولو ازو برب الفلق واه پنا غاړم پرب داش لون پرب د مخلوقاتو پیدا کون کی من شر رما خلقا هغه شرنه چلا تا پیدا کړې ده و من شر غاسقين شر د ترینا شر د غاسقين د ترینا اذا وقبا چکل خورشيم ګور شرخ پر انا کیم و کنا کلا کلا غلا کیږي اومن زیات کې سنا پهتیې کې کېږي زیاته کا او دا د خلک دا د شپې کس چېې داوللی کوي وي ځ کو دا نرمې وي. د شپې به دقا وکوځکه دا نرمي د سوالی السلام خلاب منصبت چېون غم د شپې شو که نه شو او بیا بهتلې د دخوااندان تووو لننو ب تننه اهلهسمما له نقول نه لولج ما شیدنامالګالي منط غ پته نشته دجي. يقولوا من سر ما خلق ومن سر غاسقين إذا وقب او در شر دا ترين إذا وقب چه قل زما شيخ بنقطة بيلا وي ومن راغل ده من كي شار دام چه هر تيار در شر ني بعض تياري در فايدی ويم خلق چودو کی گئ و بتای بنده كوي ها ولی مال و خوب نرازي و بعد وقت در پردی ضرورتين و تيارا فیدا مند. دیم وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ خَاجِي وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ یو مختصر خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف کو تاسو اوردل کنا چې اعتراضونه کیدل قتل منسوبی کیدلی کل خلقو بس او یو منسوبو وا چې خلقو پجادوم کو نو پتا باندې موږ خلق جادوان کوي او وي به یاره و نور سره نکیږي جادو پیو کوي نو ده لبی دیو سړیو داغه لوناویم هغه دا جا دوکړم معلوم اشوا چې سړیم جادوګری غوخدو کې ذات یې دخه بل کار نی چیل واخدو اې په دمن جادو کامه وایو او یو په یو کې لیدار بل په بل کې لیداره خاوند توې مالا پیسې راکې چيني ګوړه نشتا هغه پیسې وړی تعويزونو علي ورکړیو او بیا خاوند توې ګوړه میراړو ګډیره در خلاص شو وی پوښي نو داخذو کې د دا جادو دا امرس خام خامہ پروتې دیره پار الله وای چې زمو پیغمبر تا منه جادو شې وو تا ته پتنوا چې سوپوري جبريل نو ویلی اوس چې دې چل دچا کر اس, اس ملاوشي کنه یا غلاوشي ويره وې پتا لګان کې او خزہ دغه غل خي وایو و فتا جنگ کې دا وایي ا سر راځو کې دي جانګيري کې او خزہ راغلي دا وایي حله کا کور کې د قران راغله دي جمعې کې د قران راغله دي قران چې دینو هغه طرف ته نه او بل طرف ته لاړ یې خیو نو هغه در تخین راغلی دي استولې چې لاړ څه دی کور کې نو غلا او هغه بماسخر عادی ته وتمته کړو داشاد نبی علیہ السلام مبارک وخت نشتا کنا سورۃ النساء کې ذکر دي هغه غلا چې هوام هوښی کنا زید بن یاسین هوښی کنا غلا هوښه نبی علی السلام فیصلی علیه و درو خيار غلو د بل کور کې وړه کې خدل نو اب وړ چې ده کور نه برامد څلغي خبرینو غل بل ځای ناسو او قسم نه اوچت کړی قسم په خدا جي ماغ لاندہ کړی نبی علی السلام فیصلو وکړلام د چا حق دی د چا د کور نا چور برامد شو وی دد لاس الله دد لاس تاسو کټ کئ عجيبه عبارت تلته د امامي بغوي وې دد اسلام وې چې دد لاس کټ کې دغه وخت کې جبريل راغې جبريلو فرمایل محبوب پیغمبر ما تعال قران دیلن دی را نه درا کړه ولا تقل للخائنین د خائنانو طرف نه پردار مو جوړېगा غلاغه د ناس ته 420 کېړه ده هغه دا اورو پټکړې د ذکرې کې دي نو نبي رسول الله د پټنيشته چې دی کې کم غل دی استاد دې زمانی چې دا, دا, دا منګ پتا تل سو خې وستا پا قرآن باندې یقین نشته استا دا پیغمبر په خبر باندې یقین نشته ده خجی ومن شر نفاسات او شر دا فکو اچونکو نافی لوقات پا گندو که گوره جی یو خدا دا النفاسات دا موننس والی راغې اشاره د ستام چه دا جادو دی جنکو کڑه و دیم دا دی ومن شر نفاسات اللہ ما محفوظ ساتی د باطل پرستو دا غیبتونو نام دا شر نه چې زموږ خلاف کوي او مجلسونو کناسی او خلاف خبري کوي شر النفاسات نو دا نفاسات ولی مؤنس اشاره د دې طرف ته چې دا دمر بوز دل دی چې پشي پنا خبره کوي کده نر ځامن ویني مخامخ خبره غلیو کنه مخامخ تراشي خبره دیو کی کنه او کنا و دا, دا خودو کار دی پښی په ناتې کوم د اته ګنټې باس پکې با اما خامخ ته یو خبر نشي کولې ولی نشي کولې وهو فی الخصام غیر مبین په خپل مدعا باندې حجت نشي پیش کوله کرا ومن شر حاسد او شر د فحسد کوونکو نااکلتی حسد اخکاره کایو زمو شیخ پوي اذا حسد ولی راغه وای زکا حاسد پر لري کې حسد پروتی وتا تطه تعالی لگی چې دخلې نیلو ګیروان شیم چې سؤوی سؤکین وبیا تط تط وي خاو وي ماخ وي چې تدیر خسړې پکینه غتاب لړو بڑاش ډکو وي او ری ازاح صدام دیکم اول اعوذ برب الناس اوس په صورت کې چې دې حفاظت تس دې د ایمان چې ګوره حفاظت بدن سوال دی وک حفاظت ایمان سالم الله نکوا ګورا جی هغه صورت کې مستعاذ به یو ذکرو پدې صورت کې مستعاذ به زیات ذکر دی ولی اشاره دا یو شر د دین دی او یو شر بدن دی شر د بدنا زیات نقصان شر د دین دی ګورا که بدن ته دې تکلیف راغې نو پټای بو کې کنا پټای بو زخم به جوړ شي یاره کډې تکلیف راغې شهید به شي کنا خلکو فلان کې شید شو شا. او که دینی نقصان راغې نو مړه ماللت کې ببيدی نه شي په کور کې ببيدی نه شي په کلیې ببي شي او ټول ماول ببيدی نهبيدی نه شيې د پاار یوخوا شر د بلخوا شر د بدن شر دین دا, دا غاب دی په شر د بدن باندې دویمه خبره مړهدنین خو د الله دی اوستا د بدن سقیمت دی په مقابل ددن د الله کې. قل اعوذ برب الناس واعنا غادم پرب د مخلوقات بادشاہ د مخلوقات حاجت روا د مخلوقات ګور الله صفاتونه رب الله صفات مالک د الله صفت الالم دا د قران چې کم دی شان دی دا د مقام دی چې ګورې شروع قران دسن الحمدلله رب العالمین او قران خلاصيږي رب الناس وګرا هغه مربی د هر یو سیس دے هغه مربي پهلونکي د هر یو سیس دے د هاغه الحمدنا چې مساله شروع وا چې د یو الله عبادت او دارنګ دم بیاو تکلیفونه اقوام مقذبه دا اقوام مهلکه بیان چې اوش هغه چې چا تخذيب کړي او په چا زابو نه وو او انبياو چې تکلیفونه او چاتکړی او سړي پاره دغه مسلوه چې خلقو ته رب الناس ها موسی عليه السلام ویلو چې خلقو رب العالمین منیم پوښ رب العالمین طرف تراشي رب الناس رب د مخلوقات او سوره فاتحه کې تاويلو ملک الناس تاويلو مالک يوم الدين نو دغه سوره کې راغې ملک الناس ټیکشه الته تعالى يوسم الرحمن الرحيم دل ترغ اله الناس هغه صفاتونه بیا ماچلم اجغورا رب د مخلوقات الله دي حاجت روا د مخلوقات الله دي او دارنګ بادشاہ د مخلوقات هغه الله دي دا, دا الناس دریز لراغي ولې زماشه نقطه یو چې د انسان حاله درې دي دی چې پیدا شي نو دی وی بچم الله و رب الناس زه پالم وګرا د مور پسینه کې څنګه په می دل روان کړی دی بیا دې ځوان شي بچکانہ ځوانی بډا توب چې وڑو کې کنا نه لاس کې زوري نه خپل کې له نيشي چې ځان له خوراک سره اړي او نیولې نيشي چې سده خوراک شي او چت کې خولکه غاخ نه چې د خړول شي دل کې الله له څنګه غدار وانه کړلام چې دې ځوان شي نو, نو, نو بیا دې مس مس غرزی الله مستی مستي بنه کې ملک الناس زبا شائم د خلقو ما ته باجیزي کې ولا تمشفل ارض مره انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نو بیا دا غي نفس دې بوډا شي چې بوډا نو, نو خلکه غاخ نو نرمه کله پیدا کړی دا په ها جی دالیا کیچڑے دا ول پیدا کړی دی دارنګی حاجتونه ډیر شي کلم لا کلاخ پا کل لینګي الله و الاه الناس مرج سمرحه جتونې استا مان غواړه زبو پورو کومه ما شوا پا بچکانکے در سر اللہ پا زواانی کے در سر اللہ پا بڈا توب در سر اللہ نو ولی پریگے دے بادت الله ولی پریگے دے تابداری دا اللہ ولی کی نا شکری دا اللہ من شر الوسواس پناہ غواړم پرب د انسانانو د سنا شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسی الخناس گو رجیم من شر الوسواس اسواز یاخو اسم دے پمانی د وصوصی سرا شر دا وصوصی نام نو الخنّاس سمانا شر دا وصوصی نام دا چا؟ الخنّاس شیطان دویم دا دی من شر الوسواص الخنّاس یا خدا مصدر دی دا وصوصنا سمانا مراتر نا شیطان من شر الوسواص شر دا شیطان او دمر نر دی جو وسوسه لګاینو الخنناس بیا غیر لګولی بیا د تخت یو او اور بیا حدیث ته توجهه چې کلم مؤذن اذان کوي کنا بانګ وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دزغلی دزغلی او چې دې چیز غلیم لهو ضرورتن جو جناشنا ناری وای اوازونه نا کوي او دی رواني دی حدیث باندې زموږ شیخ په ناشنا خبره کولا وی کم درته فکر بدل راشیه وی به نبی علیہ السلام وای چکهله اذان شروع شي نو شیطان دټینګي دونی بده بیا تختي او و اذونه وزي ها نبي نبي سموي چې حالت کې دې رواني دې بد حالی وي ډیر بد حالی موي پرخي رواني زمو شيخ پوي چې هغه زمانہ کې خلوټ نو کنا نو چې یو ځا کې بانګ ویله کې دلته دې به چلتا میری کې بلان نو سلام سر به بنشو ٹھیک شو اوس خلوټ دې کدلته بانګ ویله کېږي دې ځکه نه نوبل کې لیکي باندې چا ته نوځي جمعکې بل کې لري ماغه سو پرا سو پرا پروت نه الله پوجې کنه دا ذلت ته اشاره ده پوجې دا ذلت ته اشاره ده چې څوک د الله مخ کې عاجزي نه کوي د ابلیس عاجزي نو وکړي دیو تر قیامت دا غسی आवाज نو کوي الزی وسو سو حاغې وسوساتې په صدور الناس پس نو د خلقو کې من الجنۃ والناس دا پیرانو نه د انسانانو نام ګورځم کده پیرانو نه کده انسانانو نام نو دا خو 15 ځله ان ناس راغی کړه دریم مخ کې 12 بیا راغی شیخ وو فرمایل چې ګور دا انسان 15 حالات ته دی بچپن زوانی بډا توب نیکان اور بد ٹھیک نو تکمیل د عادت په پورا شو ولی او اشاره دې طرف ته چې انسان دې ځکا ملکیږي انسان چې کلا پوره کیږي په پینځو سرا لکه څنګه جستا ستاسو دا لاس پوره کیږي په پو پینځو ګوتو سرا او څنګه جستا ستاسو خپل پوره کیږي په پو پینځو ګوتو سرا او څنګه چې ستاسو آزادکار آزاد خمسه غوسترګا پوزا او خلا پوش کنا او دا جبا دا دې دا تکمیل راځي د دې پنځو سره نسمانشوا تا تکمیل تکمیل د انسان په آزادو 500 سره دي دغه سیم د عوذوی تکمیل په آزادو 500 سره دغه سیم د انسان تکمیل دې پنځو سره رب الله منیم مالک په الله منیم حاجتونو الله ته پیش کيم او دارانگی فی صدور الناس من الجنت والناس شیطان و وسوسونا بزان بچی در رحمان حکم پس بز غلیم متو انسانانو کې کامل انسان شي چې دا لاس داسې کې یو غتنی ناقص ته دا ویني نو کامل نو ستاد تکمیل په پینځو غتو سره دا لاس تکمیل دا په پینځو سره ٹھیک شه نو دی وجنا الله په دې صورت کې پینځه ځله الناس انا ذکر کوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قران کریم درس شروع الله دې دما شیخ باندې رحمتونه نازل کيم معمول د دا غیب داو چې په یکم شابان به شروع کو حالات داسیو چې سر دی تاخير شوی او دا درس د قرآن دا چې شې وې د څنګه شې اکثر ملګري خبر دی الحمدلله او کنی خبر سوق نو دا خبره کومه چې مونږ درې رونو یو زوما یو زمارور مولانا غلام الله سی بل زمارور مولانا مفتی محمد طائر سی قران کریم درس شروع زمون همت اور طاقت نو دا په فضل د الله سلام او ده حضر شیر رحمت اللہ ری پہ اخلاص سرا اغا نحایت مخلصو اور اغا نشت دنیا کے لیکن دی اغا کار چو اغا اللہ بن نکا اور اللہ دی بن نکی تا قیامت پور دی اللہ دا درس دی اغای جاری ساتی حس ارمان بے نو او پدی بے جڑل چی اللہ دا دا قرآن درست دی پاتی نشید ما د صورت کاف نه شروع کړو او صورت محمد پورې ماوي د صورت محمد نه صورتي صورت العصر پورې ضمانور مفتی محمد طائر وي او د صورت الفاتحه نه صورت الکاف پورې ضمانور مولانا غلام الله سیبوي الله دې د دې ثوابونه مونږ او بیا داغه نه پښتور اول حضره شیخ الله ورسي کدی که مونږ نس وکه مشو یقینا به شوي هغه دی الله مونته معاف کړي کسه بیا دبي شوي دا هغه دی الله مونته معاف کړي دا یو باغو او دا باغ دی او دا ان شاء باغ بويو او دا د قران د عمل غلري یقین په الله وکي بعد وخت کې یو جملی ته سوچ کو نو مونږ وو چې د مونږ دا شیخ تل کمزای پوريو او الله گواہ دی صدغه نه کو وغه خبره دوزه نه یقین په الله او کینا که یو صورت د حضرت شیخ په طرز وو کنا په دې دمره ټیم کې یو صورت هم الحمدلله ویل شو دا دغه اخلاص هو هغه چې دې دې پاره دا خبره ښکاره کړی وی چې و خلکو تاسو پوښی چې بای په قرآن کې الله کمی مل غلری خې دی کلا کلا و زما شیخ عبارت په وې کنا پو یو خبر ی باندي مسره ی باندي نو بیا به چ دین اوغه کتابه کلاو کو بیا به وی نو اور سره دا خبرم کلا چوی مالخو یاد دی ما دا خبر وکړلا و کتاب مزه کلاو کو دستا شوق دی تفسیر ته پیدا شي اور بیا به وی چې دا موبایل خرص کې پاره دا تفسیر واخلې او حقیق چاچر چې ویل دی عاشق قران نو عاشق قران وو حقی عاشق قران او دمر مؤدب دمر ادب والو ایز رونه مې مناستی زمونږ الحمدلله 55 کاله زندگی تیر شوه مونږ خپل پلار په مطالعه کتل دې قلم داسنونو کتلې چ ډړې وهلې او تفسیر اللاس کینی ولې دام کتلې و چې په ناس ستړې شوه دې پولاډ او الاډ بیا ودری دې لیدې وې کې ناسته نشم او ودری ده دا به نیمه چې د ودشم یو ورځ داز چلو بجلی نوہ کته خانه ته لاړو کمیسی نو بنې نچولو جاکټ او لاس کې تفسیر نیولې مطالعه کوله اخولیفه بيدلې خلیفې روانې هو تفسیر کلاو کړو او ځان نه چدينو تفسیر داسې لري نسلېو داسې داسې نيسته له دا ولی چې دې باندې خلا پرونو زی بده باندې خلا پرونو زی مونږ د مونږ کپلو خیال ساتو منګ خپل د جامو خیال ساتو منګ خپل د سیزونو خیال ساتو هر قیمتي نه قیمتي شی بو پروتو پروا به لیکن که تفسیر بداسه غلط پروتو ډیر بخپا کیده علي داسم دا سم کیده دا, دا سني ولوبانه بخپا کیده وای دا ادب سره نه صحیح الله دې ولدا قبر منور ک الله دې ولله لوی لوی درجات نصیب کی زما شیخ چې وکلا ختم کو نو آخر کې به د قران کریم مختصر خلاصوي چونکه معنا واخ ډېر واغسته شه زه پاغه اکتفا کوم الحمدلله رب العالمین تمام صفات عنا ده دی ټول صفات عنا ده ثابتی او الله الا رام رب العالمین په لون کې دا ټول مخلوقات دي الرحمن هغه ډېر لوی دې میروبان په میروبانی عام سرا الرحیم هغه میروبان دې په میروبانی خاص سرا ډړډۍ ورکه هر چالا کپړې ورکه هر چالا غو علم ورکه چاچا لام مار تیلم ورکه چاچا لام پښې کنا الله مونږ دا قران اوې تاپ مونږ اوې الحمدلله الله ستاسو شکر دې الله تا مونږ لا توفيق دې قران راک او شکر الله ستاسو دي دې پارا ده کو رب العالمین چې څنګه زمونږ بدن تربیت کې الله تا دقسه زمونګه تربیت پهلم کړې ده او داغي سبب الله زمونږ والدین ګرځې دي مالک يوم الدين بادشاہ درځي د قیامت ايا كنابودو مالک يوم الدين الله ټول اختیار ستا ده هم د دنیا هم د اخرت الملک يومئذ لللام ټول اختیار الله ستا ده ايا كنابودو الله ستا شکر زکا دا کوو چتا په دا کړیو ستای عبادت خاص او الله تعالی امداد غواړم الله ته امدادو کې پکارو کارونو د دین کې اهدا سورتالمستقیم الله مونږه اکل کې په یلم د قران او سنت سورتلذین او دا لاره دا هغه چا ده انعام تلایهم الله چتا په انعام کړه دې په نبوت سره الله تا په انعام کړه دې په شهادت سره الله تا په نام کړه دې صدیقیت سره الله تا په غي باندې انعام کړه دې صلاحیت سره نه کاند ګرځول دي صراط الذين انعمت عليهم الله مونږه عقل ک روان ک مضبوط ک مونږه استقامت را ک د هغه چاپ په لار باندې چې تا نام کړه دې امویان السلام دي صدیقین دي شواده دي صالحین دي غیر المغضوب علامن بچو ساتیم لاری دا چانا چې تا په غضب کړې او د غضب آثار په یهودو کې ډیرو ولظالین علامن گا بچو ساتې لاری د گمراهانو نا او د گمراهۍ او د زلالت آثار چې دا په نسواراو کې زموږ شیخ بدلتا د امام مزری دا قول ذکر کو چې تاسو دا بدلیت مانو شی ذرات اللذین الله مونږه کلاکی ولارداچا د انبیاء علی السلام او د اصحاب محمد صلی صل الله علیه وسلم او دا انبییاء اصحاب محمد غیر المغضوب الله په دېسته غضب نه دي شوی دی بالکل د غضب نه پاک دي ولا الظالمین الله دې گمراه نه دي دې د گمراهی نه بچتیم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 یدین السراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ زمونږ د ټولو حاضرین په خپل دربار کې قبول او منزور کړه مونږ سمرا حاضرین چې په جماعت جمعات کې او یا چې بار کوم ملګری په دې نیٹ باندې دا درس او کریم او ری او هرې ناش دی دعا وکړي الله تبارک وتعالى دی زمنگا د ټول حاضری اور اوردل پخل دربار کې قبول او منزور کی مونږ سمرا چې حاضرینیو یا سمرا سامعين دي چې په دې کې د چا حاجتونه دي الله دې دغه ټول او زائد حاجتونه تر سره کيم تر چا مشکلات دي دعاو کوي الله تبارک و تعالی داغه مشکلات چې دي ها پرهاتونه باندې او په سکون باندې بدل کیا مونږ چې دا قران کریم کوم اووي منګ درو لرنو اور کوم ترجمه وکړلای کوم تفسیر وکە یقینا د الله عظیم کتاب دی موږ نه د حق نه دی اډا شوي نه حق ادا کولې شو کوم نه کمی شوي پدې کې سکوتای شي وسختہ شي غلطی شي الله مهربان دی اغه خدایان یا غلطیان یا کوموال الله دې موږ ته معاف کړي الله چې څنګه موږ ته والدینو د علم او د دین دا لارو خدلې دا الله غي مونږ ځان سره په دین کې په علم کې شریک کړو الله په سواب ثواب کې هغه مونږ سره شریک کړي الله د دې ثوابونه مونږ ته اوریدونکو ته اور هر هغه چاته چې چا دا اوریدي وو الله پدغه شیخ ته د دی دې ثواب ډیر زیات ورکړي الله ډیر زیات او تور کړي الله اخرت ته ډیر خستہ کړي الله اخرت ته درخېسته کې منګه د قران په علم خېسته کړیو الله تعالی په اسټوګ نې سره خېسته کې الله هغه مونږ د پاره تکلیفونه او چټ کړیو مونږ د پاره ځان کړولیو چې د قران کې سدي یا خلق ته ښکار الله دا هغه د یو یو مهنت بدلی الله په به انتهای سره ولور کې الله دا هغه د امشن تر قیامت پورې جاري ساتي الله منګ له را راکه چې مونږ خپل دوالد سپدا مشن په مخه تبوزو الله که دی سره کاور ټنئی الله غته لری کی الله کپای کې څه کمی الله غته لری کی الله ته مونږ نه د کار واغړې الله د دې ثواب مونږ ته زما والد سپ ته زما والدې ته زما لرونو ته زما بچو ته زما ری ته زما خويندو ته الله د غي اولاد ته الله ټولو ته دا ورسه الله زما د والیس سب اولاد عزتمن لري تر قیامت پوری الله زما د شیخ اولاد عزتمن کی الله زما د شیخ نسی زما د شیخ نسی الله دا ټول عزتمن د کی الله مونګ ټول خپل د مور و پلار دا او پلار د پاره سترګو يخوالو ګرځي الله جکم ځای کې د دین کار کیږي الله غزایونه په دین آباد کی الله غزایونه په دین آباد کی الله زمنګ د والده سب درجات بلند کړي الله زمنګ د والده سب اساتيز چي وو الله د هغه درجات بلند کړي الله د هغه په روحونو باندې رحمتونه نازل کړي زما شیخ په یو دعا کوله مال اوس یاد شوه وی به الله چې په کوم واسطه سرا علم د قران مونترسې دلې دی الله د هغه ټول روحونو باندې رحمتونه نازل کړي الله دا زائد د دین مرکز وګرځي الله مونږ کې صلاحيت علم او پیدا کړي الله مونږ کې اخلاص پیدا کړي الله مونږ کې د اخلاص جذبه پیدا کړي الله مونږ کې په قران او حديث باندې محبت سیاکې الله د ساده شونو نه د فتنو نه د خطا کور نه الله مونږه خطا محفوظ وساتي دینه بچ کې چې مونږ چاله خطا کو الله مونږ دینه بچ کې چې مونږ له سو خطا کړي الله د مونږ نه په د ویلو ویللو کېسه کمی شوي الله ته مونږته مووااف کې دوعاو کې مفتې مبه عامیر الله دی د سختونه آزاد کې الله د پل مور څخه خپل بچو څخه پل روو څخه با حفاظت او په خوشالو را نور چې سومره مسلمانان په مشکلاتو کې د پقیت کې دي دوعا کې الله د د ظالمانو د قید نه آزاد کې بل چې چا مونږته د دعا درخواست خاص کی د څو بيماران دی دعا وکي الله له شفاء ورکي څوک مصیبت زده دي دعا وکي الله دا مصیبتونو له په خوشالو باندې بدل کي څوک په تکلیفونو کې دي دعا وکي الله دا نه تکلیفونو لري کې چې څومره مسلمانان د आवाज او ریکوم حاضرین دي دا چا پر لري کې چې څو مراد دی, دی الله ته دی دا ټول مرادو نه دا ټول حاجتون الله ته پوره کي الله کوم نس کمې کوتای شي الله ته مونته سمرا ملګری چې حاضر یې دعا وکړي الله دې د دې کریم په درس کې چې چا شرکت کړي دې داغه یا شرکت دې الله قبول کړي دې درس راځي چې چا تعاون کړي دې چا مرسته کړي دا الله دې هغه له داغي اجر ورکړي الله دې داغي کورونه ده خیر او د برکت نږدې الله دې داغي اولاد حفاظت وکړي الله دې داغي حفاظت وکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب دغه څه مې دریو کړل